Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton Ödernes, avsnitt 102. där är Niko tillsammans med fanan. Ja! Och i dagens avsnitt kommer vi att prata om Nino Kuni, Breath of the White Witch, Full Throttle Remaster och om filmen Ganso. Veckans ämne är halvårets skämshög och i Abon Retro kommer vi att prata om spelen Kim Possible What's the Switch på Playstation 2 och Pokémon Puzzle Challenge på Game Boy Color. Men först för vad har du nördat för något? Ehh, ja... Det var, jo, vad jag har spelat sedan förra veckan är i stort sett eh, Full Throttle Remastered. Okej. Okay. Har jag spelat, och jag, jag har... Sista spaningen jag sparade sa den 95%. Så jag tror okay. att jag har typ en grej kvar att göra i stort sett. Eller ett pussel kvar att lösa, om man säger. Okej. Okay. Eh, Spelet släpptes. För, det är ju en remaster så att första gången det släpptes var 30 april 1995. Uh, utvecklat av Lucas Arts och Double Fine Production. Uh, det är egentligen. Spelet handlar om Ben. En ledare för ett uh, motorcykelgäng som heter The Pole Cats. Uh, det utspelar sig i. Ja, som de själva benämner det, en nära betydligt ruffigare framtid. Där motoriserade fordon istället domineras av svävare. Men självklart inte motorcyklar, de rullar fortfarande på hjul. Allt okay. annat svävar, men motorcyklar det, det är fortfarande på hjul, liksom på vägen. Eh, själva spelet inleds med egentligen att du man får höra lite cool musik och så... Får du liksom en sån där svävande vy ovanför en motorväg typ. Och så kommer du i kapp ett motcykelgäng som är ute och åker. Och de kommer i kapp en bil. <laughs> som de kör över. Alltså som den här Ben, huvudpersonen Han kör bokstavligen över bilen. Okay. Eh, och så händer det inte så mycket mer. då De sticker liksom iväg och så hamnar man på en bar. Den här, eh, de som sitter i bilen. Tycker det här är lite coolt så att de ska åka till, de, de, de följer efter dem liksom. Och där börjar spelet, för de träffas på den här baren som de sitter på. Okay. Eh, du spelar som, som Ben. Eh, då, han, som, eh, han som sitter i bilen är den enda kvarvarande vd för ett företag som bygger motorcyklar. Det enda företaget kvar som bygger motorcyklar dessutom. Så de okay. blir ju lite polare där. Lite bundis. Men han har ju självklart en evil rådgivare. Mm. Som, ja... Han vill väl, han vill väl typ knuffa undan, hand, undan honom för att ta över företaget typ. Fast... Ja, jag, jag fattar aldrig varför varför huvudpersoner har de här människorna kvar bredvid sig liksom. Det måste alltid finnas en elak rådgivare med någonstans typ. Hur som. Eh, den här rådgivaren ber eh, Ben och hans gäng att eh, eskortera dem till ett möte de är på väg till. Mm. Eh, ben tackar nej för de är ingen De är inga thugs for hire. Eh, då. <laughs> då täcker den här rådgivaren Ben och slänger honom i en container och berättar för hans gäng att jojo jo, Ben sa ja och han åkte i förväg för att reka vägen. Så då drar hela gänget ihop med den här VD:n och eh, rådgivaren. De drar liksom ifrån den här baren. Mm. Och där får du ta över kontrollen. Du vaknar upp i den här containern och ska då försöka hinna ikapp ditt gäng för att liksom först och främst förklara att du har aldrig sagt att det här är okej okay och du misstänker att eh, du misstänker att de kommer att bli liksom ambushed, vad heter det? Hamna i ett bakhåll liksom. Mm. Så du ska försöka förhindra det. Och, det, och det, det, det är det hela spelet går ut på i stort sett att att hinna ikapp di, ditt gäng och försöka rädda dem. Okej. Okay. Och det är ett klassiskt peka- och klicka-spel så att du vaknar upp i containern och sen är det bara att börja trycka på allt möjligt. Och försöka hitta ledtrådar, hitta liksom grejer som kan hjälpa dig att ta dig vidare fram i storyn och sådana saker. Jag har inte spelat jättemycket peka- och klicka-spel, men är alla, är alla så här jävla svåra att förstå logiken på ibland, eller? Old school, om jag förstår det, för det där är väl samma som du gjorde med... Tentacle Remaster, ja. då är antar att Monkey Island, så de där är likadana. Ja, ja. ja för, för, det, precis, det är inte det självklara. För the Day of the Tentacle, det var ju samma sak där med. Det är ju inte alltid att det är glasklart vad de vill att man ska göra för någonting med grejer. Nej. Det, det är liksom... Ja, det är helt galna pussel ibland. Det är, Som till exempel bara så... Det är egentligen inga spoilers så och det är, spelet är gammalt. Så att, eh... Du du, hittar ett, du får ett tag på ett hänglås. Du ska du kan och du ska ta dig in på, en, på ett ställe där du kan dra i en, i en vajer eller i en kedja för att öppna en port och du ska ta dig in genom porten. Men så fort du släpper vajern så ramlar porten ner. Mm. Och min första logik var då typ så här sätta låset i kedjan eller någonting sånt för att få den att fastna liksom. Men nej. Logiken är lås låsporten Så att du kan klättra upp på kedjan Och ta dig över väggen Okej okay. Jag såg inte den här logiken någonstans Så att jag har tagit hjälp för att klara av det För att jag jag ville bara spela, jag vill spela igenom det Men jag är inte Jag klarar inte av när det är alltför krångliga pussel Jag blir bara tokig efter en stund de, de, de, de är lite för hardcore för mig Egentligen pusslen Men spelet i sig är Fantastiskt roligt Jag älskar liksom hela den här Hårda bikerstilen på alltihopa Och Sen är det så himla I mina ögon så är det så fruktansvärt vackert Alltså jag tycker det är så himla snyggt Det är verkligen helt rätt stil för mig mm. Och jag tror det kostade 139 eller 140 kronor Och det tycker jag är lätt att det är värt jag har lagt ner många timmar i det redan och det, det är lätt värt den pengen. Mm. Ja, men nice. Nej Jag är ju aldrig heller fastnat för såna här sorters spel. Speciellt inte de gamla peka klicka spelen för. Som sagt, de, de är för, för mig är de för svåra för att ens bli roliga. Mm -hmm. det är så här, man kommer till första pusslet och redan där är det liksom... Ta det tvärstopp, man bara har kul. Ja, alltså det är. Nu som sagt, det här har ju släppts för rätt länge sedan, och det är lätt värt. Att, alltså plocka upp det om ni tycker om peka-klicka-spel. Men jag kan ju säga det att, vill ni in, tycker ni inte om Och följa walkthroughs och ta hjälp av sånt? Är ni inte jävligt grymma på peka klicka så då, då är det nog inte rätt spel för er. Och i och för sig så är inte genren rätt för er då Om ni inte vill följa walkthroughs För att Vissa grejer är inte logiska Alltså det, det, det, du, du ska ju verkligen leta Varenda millimeter på skärmen För att fatta liksom, för att hitta allt Och du ska liksom förstå Nu har jag spelat på, på PS Vitat Jag vet inte om det blir någon skillnad Om du spelar på PS4 jag Skulle inte tro det Nej jag tror inte det heller för den, Muspekaren du drar omkring på skärmen du, den får liksom en liten, vad ska man säga en, Det är ett crosshair Så det är liksom en, en, ett, ett, ett kors Helt enkelt Och det snurrar du runt över hela skärmen Och när du kommer över någonting som du kan trycka på Då får du en liten röd fyrkant runt den Så det blir som liksom en fyrkant som du kan trycka på då Istället Och när du trycker på den Då får du reda på vad det är du trycker på liksom Typ så här, a box Eller A car, till exempel Eh uh, och det lurade mig skit många gånger, just i de första pusslerna. Den röda pricken ändras inte om det är så att flera saker ligger bredvid varandra. Utav, och då, för då fortsätter den vara likadan, och då har jag tänkt jag liksom så här: om jag typ säger att det är en, en, en stol, så följer jag liksom runt på stolen. Så kan det vara så att det ligger någonting på stolen. Men jag måste verkligen trycka på den för att det ska stå share. Och så, kanske nere på benet, share. Och däremot så sätter jag den på, precis precis på rätt pixel, mitt på liksom sittdynan. Ah oh, shit, då låg det någonting där. För då säger den att, ah oh, shit, det är typ underlägg eller alltså då, telefon. Alltså då blir det liksom någonting annat. Men du måste gå in på den specifika grejen, trycka på den specifika grejen för att den ska säga att det inte är stolen som du fortfarande har pilen på. Och där var jag lite lurad ett par gånger. Man öppnar en, ett, en skåplucka till exempel. Och så ser det fortfarande... Det ser inte ut som att det är någonting i skåpet. Uh, men du, och du trycker på den när du har en lite, lite, lite åt höger till exempel på det här skåpet. Ja, då säger den fortfarande skåpet bara. Men du flyttar den liksom en, ett par millimeter till vänster. Så helt plötsligt så säger den så här. Åh, oh, det finns en bok i skåpet. Eh uh. Så att många gånger har jag behövt backtracka för att kolla och leta efter sådana här saker för man, som man behöver för att lösa pusslerna längre fram. Så det gäller att vara noga när, när man börjar, redan från början. Ja, precis. Så det här är inte som eh, de moderna pika, plika, spelen som Telltale är kända för nu. Mm. Utan Telltale är mer barnnivå jämfört med de här. För det här ja. är nästan bara... Det finns vissa telltale där man har det här pusslidelen, precis som du pratar om, mm -hmm. men på en mera... En logisk nivå, jag vet vi har pratat om det förut Att du ska hitta batterier Till en högtal Eller en telefon eller vad som helst Sådana där simpla grejer ja. Och så ta det gånger tio så har du minsta lilla I de här gamla spelen Det är så här. Uh, okej okay, du ska hämta en kokosnöt Till den här personen men han har aldrig bett om en kokosnöt Okej okay, ja, ja men då ska jag, jag väl Det är så här helt Jag har faktiskt, jag har faktiskt ett, ett, ett, precis den där grejen Liksom uh, du lyckas ta dig eh, i det här spelet bara för en snabb... Du ska ta dig förbi en eh, polis en, en roadblock som polisen har ställt upp. Uh. Eh, du åker till den här baren eh, och där visar det sig att helt plötsligt står en lastbil där utanför. Okay. Och då tänker man så här, okej. Okay, ja, ah, men då kanske jag kan åka i lastbilen genom, genom roadblocken ändå. Mm. Så det, det kan man ändå tänka sig. Eh, för att polisen letar efter specifikt en, motor, en, en, en, en snubbe som åker motcykel. Ah, ja. eh, du går in på baren Pratar med han som kör lastbilen Och han, han bara det enda, han, det enda man kommer fram till Är att han är tuff och hård Och polisen släpper inte igenom honom heller <laughs> okay. Man säger ah, Hej, okej, okay, vad fan Vad i helvete är det jag ska göra för någonting Och du vet, man går runt och trycker Och man använder varenda jävla svarsalternativ Varenda fråga Allt som går slänger man på den här killen mm. Och du vet, jag, äh, det vet, det är jag tror jag höll på i säkert en halvtimme, springa runt i den här baren, leta efter grejer, spela på piano, flytta på äh, saker och ting. Ah, jag hittade inte lösningen i alla fall. Så då var jag tvungen att gå in och kolla på en walkthrough. Och då visar det sig att jag ska gå ut ur baren, gå till den här containern som, som jag låg i när jag började spelet. Där har nu, det här, man har fått sett en liten hint, men man, då, det, i, där i ligger en reporter nu istället helt plötsligt. Okej. Okay. Som vaknar upp och säger att hon har bevis på en, på en händelse som har hänt. Men hon vågar inte åka förbi polisen. Däremot okay. så har hon fake IDs. Som gör att du blir, eller som visar att du är en FBI-agent. <laughs> så de får du. Så då ska du gå in och ge dem till lastbilschauffören. För att sedan ta dig igenom roadblocken. Okej. Okay. Den logiken, du vet, det är aldrig heller, och inte ens efter när jag hittade det här så gav det mig någon, inte ens lite logik fanns det, tyckte jag personligen just då, i alla fall. Men så att det, det är mycket sånt, det är mycket liksom svår utklurade grejer, så att det jag hade aldrig klarat det här spelet utan walkthroughs kan jag säga. Aldrig någonsin. <laughs> så att, ja, nej det var och det är väl det jag, det är egentligen det jag har gjort sedan förra veckan. No, Okej. Okay. Ja, jag har inte heller gjort så jättemycket. Jag pratade i förra veckan om att jag skulle prata lite Ninnokune i Rat of the White Witch. Ja. Så börja på det och lite lätt. Det här, jag sa ju lite förut att det är en blandning av Studio Ghibli möter Dragon Quest mm. möter mm. Pokémon. Ja. Och det är så att de som har gjort det här spelet är då ett samarbete mellan Studio Ghibli och Level 5- så varför man drar Studio Ghibli-utseendet det är eftersom det är de som gör spelet. så Alla så här cutscenes och karaktärer sånt, det, det lägger man märke till, det är den söta varianten av Studio Ghibli. Okay. Deras monster är söta alla karaktärer är söta människorna ser ut som klassiskt i Studio Ghibli-filmerna hur de ser ut. Mm, mm, mm. Och det berättelsen i den här är att man, spel, man äh, spelar som en liten kille Eh, han bor då i med den här människovärlden men han och hans mamma är med om en tragedi mm. Mm. och då så han, han har ett gosedjus som han sitter och grinar över och när han grinar över den då vaknar den till liv och säger att, jo men vi måste rädda din mamma, din mamma finns i min värld liksom, så då kommer han till den här, till den här andra världen som är då en fantasyvärld Ja. och det, det som är där det är att ja, det är så här monster, men det är då man kommer in på det RPG-stuket: att eh, va, det som kommer till nästa, det som är Dragon Quest. Mm. För i Dragon Quest, då ser man monster liksom, på skärmen eller på ute i världskartan, och det är likadant här: att du ser alla fiender så kommer du nära då attackerar de dig, och då får du ett turbaserade. Eh, och det som händer då när man kommer till den här världen det är att, Ja men du ska din mamma eller vad det är, ska. Du ska rädda henne från den, The Big Bad Guy. Okej. Okay. Men för att göra det så måste du bli en full utlärd eh, trollkarl. <laughs> och det är där uppdragen sen kommer att du ska hitta en trollstav. Du ska hitta formler och lite sån här grejer. För då kommer vi in i nästa del också som då är Pokémon. Att i striderna så kan antagligen du slås själv som magiker. Eller så kan du samla ihop som en, vad säger man, en själsfigur som formas från din själ. Och det är de små monster som du styr mm. som du kan skicka. så det är, den första man har det är en liten söt gubbe med svärd och sköld liksom. Mm. Mm. Och då, då är det likadant där att du levlar, du han levlar och så kan du ju ha någon vapen, du kan ju ha honom attacker, samtidigt som jag gör det med mig själv så det är där RPG, så det är väldigt mycket Studio Ghibli över hur det ser ut. Dragon Quest är över fienderna och själva gameplayen med Pokémon genom att du har samlat på dig lite olika små eller små hjälpredare och sånt som hjälper dig att slåss och du kan levla upp dem och göra dem färdigheter och sånt. Ja. ja. Det är lite så här, det är lätt och förstå om man har sett spelet. Jag tror inte lika lätt när man bara hör mig försöka förklara det här. <laughs> För vad jag än säger mm. kommer kunna in, bli en spoiler. Så det är därför ah. jag väldigt inte kan gå in på så djupare på själva berättelsen. För nej, nej. jag har spelat, jag vet, vad sa jag förra veckan? jag hade spelat ungefär fem timmar. Ah, ah. Och nästan alltid hade bara varit om själva början om den här stora tragedin och det. Så jag kan ju typ inte prata om någonting sånt alls. Nej, nej. Utan det tog nästan eh, var... fyra-fem timmar innan jag fick komma till världen där jag fick sen spela RPG-delen. Och RPG-delen är väldigt simpel. Utan du springer, det är klassiskt möter fiender, levlar och dit och datan Klassiskt JRPG-stuk. Mm, mm. Så då, det är inget mer än det egentligen. Utan det är väldigt simpelt alltihop. Eh, fienden och allting de är väldigt simpelt det är liksom som i Pokémon. Man levelar upp och så går man bara fram och tillbaka, möter samma hela tiden, får lite nya krafter och sånt. Skillnaden här är att du, kan, det, du har inte flera som du styr samtidigt utan du har bara en. och dina de här hjälpredarna, de blir trötta till slut så du, man har som en mätare som så då måste du tag teama att, innan han blir helt slut då måste du tag teama att nej men nu byter jag till den här Hjälp redan eller att jag tar över Och så får man göra så Men det har jag typ gjort på bossarna Att jag körde på och Sen med min gubbe jag hör på att bli trött ja, men då fick jag tag teama och byta mm -hmm. Jättesimpelt gameplay Berättelsen är väl det som Ska vara det som håller fast den Och det är en bra berättelse Men det är så här. Jag tycker det är lite barnsligt Okay. Jag hade velat ha haft en liten vuxnare berättelse. Det finns en vuxen berättelse bakom allt. Ja. Men själva utseendet och allting, det är så oerhört gulligt och allting. Den första kungen man möter är en stor katt liksom. Man bara, okej, -okay, ja visst, och såna där grejer. Den första personen som du ska hjälpa, men det är ett stort träd. Okay. Och liksom, det finns inga så här, de enda som är liksom av den lite mörkare, det är bara fienderna. De riktiga fina för monsterna du möter ute i världen, de är också söta. Så det är liksom det är väldigt så här, barnsligt utseende på det hela som jag inte är ett jättefan av. Allt annat tycker jag var jätte jättebra och jätteskärmigt och allting, men det är just att det är lite för kidsigt för mitt stuk, eftersom jag gillar, har alltid gjort den mörkare stilen. Mm, mm, mm. Och sen är det just att det är Studio Ghibli som gör den här. Ibland får du jättefina videor där det är de har handmålat allting, jättebra så här röstskådespeleri och allt. Mm -hmm. Och i, sen klipps det helt tvärt och så står gubbarna mot varandra och ser bara text, inget prat, inget utan det är bara text. Text, text, text, text. text. Och sen man bara, Aja. så kan du komma lite bit och då kan det igen bli jättefin så här vad heter det? video tills de går två steg fram och då bara klipps det och sen är det text, text, text, text. ingen pratar eller någonting utan det är bara pratbubble med text så det känns ju som att de bara gjort det halvdant de var liksom som att de, de har tagit slut på pengar och de har inte kunnat gjort sådana här videos för hade de istället för, visst jag hade inte behövt ha videor hela tiden men då kunde vi i alla fall ha pratat, de har ju röstgårdespelare för varenda karaktär. Mm, mm. Ändå så tar det helt slut, jag får musik i bakgrunden och sen är det bara för mig att läsa text. Nej, men, de hade nej. väl kunnat läsa upp det för mig. Liksom. Ja, ja. Visst, jag behöver inte ha det Studio Ghibli-filmen hela tiden, men använd röstgårdespelare ni redan har. <laughs> det känns som att det är väldigt mycket, så jag, jag har spelat mindre än vad... Förra veckan var jag alldeles lyrisk när jag satt mm, spela, mm, för det var jättebra hela början. Men sen blev det gnatigt Det var hela tiden samma sak Och det var bara text efter text ja. Och sen fick man en, liten, en video Och då blev det jättebra igen Och jättespännande Och så klipptes det väldigt snabbt Och så var det text och text Samma fiender hela tiden Fram och tillbaka Så det är så här, Jag hade jättegärna Och det, är verk, det här är så här RPG som jag verkligen vill Fastna i och spela Men jag tappade intresset helt enkelt tyvärr ja, ja. Och det är jättesynd Så jag har ju tagit upp The Witcher igen som är ett svårare och mörkare äh, fantasyspel spel mm, mm, mm. Och jag har plöjt timmar i det nu. Jag, jag, jag kan inte släppa det. Och det här är min andra genomspelning. Eftersom precis när första dlc skulle komma så pajade min sparning. Ja, ja. Så 88 timmar eller vad, försvann. Puff. What? Nu har jag börjat om. Och jag har minst lika kul som första gången. Och nu gör jag alla sidouppdrag och allting. Och jag har bara plöjt timmar och jag är typ av level 3 eller och sånt där. Och fy fan. Ja, så jag, jag är har ju så mycket roligare med Witcher och jag känner liksom jag känner inte just nu för att ta upp Nino och i alls tyvärr. Nej, nej. Så jag tror det här spelet var jättejättebra och sånt när det kom, men det är så pass gammalt allt de här RPG:erna som är nu. De har allt där. De har fullutsträckta cutscenes. De har alla har röstskådespelare, alla har man sparar inte på krutet och Kunde hade en jättebra grund, jättebra början mm -hmm. men de tappade allt för att, jag vet vad de höll på med tyvärr. Surt i sådana fall. Mm. Men vill man ha ett liksom kidsit och klassiskt JRPG mm -hmm. och med Studio Ghibli-stil, då rekommenderar jag verkligen att ta upp det här. Men var beredd på att det är som gamla RPG på, som liksom åtta bitar näst. det är bara massor med text det är inget pratar någonting där någon pratar för dig utan det är bara att du ska bara sitta och läsa text. Ja, ja. Och det har jag kommit ifrån. Nu när vi har Skyrim, vi har Witcher och alla sådana där sorter där man får fullutvecklade spel. Mm -hmm. Nej, så tyvärr jag, jag hade hoppats att jag skulle prata jättegott om Nino Kuni nu men det var inte så roligt som jag tyckte från början tyvärr. Tråkigt när det händer ändå. Mm. Jag, har, jag har alltid hört så sjukt bra grejer om det här och början var verkligen jätte jättebra och intressant men det är Tyvärr som försvann det bara. Jättesynd. Mm, mm, mm. Men sen har jag sett en film också som ja. finns på Netflix som heter Ganso. Okay. Och det här är en CGI-sci-fi-film. <laughs> CGI är då datanimerat, Tänk Final Fantasy. Ja. För det är då ett asiatiskt, jag tror japanskt stil. Så det är Final Fantasy typ rakt av fast i en sci-fi-värld. Mm, mm, mm. Och eh, grundstorien är då att Eh, när man dör så, kommer du, så blir du återupplivad av någonting som heter Gans. Okay. Man vet inte vad det är för allt man får se i bilden i vad heter filmen är en stor eh, svart klot in i en lägenhet. Och så huvudkaraktären, han dör <laughs> och vaknar upp helt plötsligt i den här lägenheten, och så är det tre andra personer där. Wow! Och den där svarta bollen, han bara Men vad är det här? Och då förklarar hon, ja men du dog Och vi andra, vi har också dött Då bara okej ja han är bara Vad snackar ni om? Ja jag minns att jag liksom blev dödad Men jag lever ju N Nej Alltså tekniskt sett så är du på lånad tid aha Och så börjar han förklara För då är det att när, när man dör Så kommer man till det som är gant som är I någon kanin tv-spel för monster har släppts lös över hela Tokyo. Mm -hmm. Och det är då, då de här döda personerna kommer tillbaka i livet för att bekämpa monsterna. Okej. Okay. Men så det är lite, tänk lite Matrix att du är i lägenheten, och sen mm. blir du som beamad till in i det här, in i, ja, riktiga Tokyo, in i huvudstaden där det springer runt klassiska, alltså asiatiska monster. Det kan vara demoner, men det kan också vara så här. Ibland var det bara stora huvuden som rullade. <laughs> och ibland var det, ja, men som jag sa i Nuno de här små söta monsterna. Sådana blandat också med stora demoner. Och, alltså det var allt möjligt man kunde tänka sig. Ja. Och då hamnade de i där. Och då när de slåss mot fienderna så samlas de ihop poäng. Varje monster har ett poäng. Och det är det det här spelet går ut på. Att du ska samla ihop till hundra poäng. När du har samlat ihop hundra poäng och överlevt hela den här, som man kan säga, rundan, att döda mm. alla monster under den perioden, för man har två timmar på sig, fick man, tror jag, att de hade under det här slaget. Har du dödat, har du dödat alla fiender under de här två timmarna eller innan de här två timmarna, då kommer du få poäng i sammanställning i slutet. Okay. Lyckas du inte, så dör du. Aha. Och då är du död-död. Då kommer du inte återupplivas. Okay. Dör du av ett monster... Så är du också död död. Du kommer inte att återupplivas. Du har bara en chans. Men, men, men klarar du det och du har samlat ihop hundra poäng ja. så får du tre alternativ. Ett. Du kan få nya vapen. Bättre vapen. Så lyxvapen. Mm. Som du kan byta in det till. Okay. Två. Du kan återuppliva en gammal eh, lagkamrat. Och det är så, dör, dör du så kan du ändå återuppliva om någon annan väljer att ta bort sina hundra poäng men det är ganska svårt att få hundra poäng. De pratar i den här filmen om att det är bara ungefär eh, de pratar just om tre stycken men de tre har en vunnit sju gånger en fyra gånger och en tre gånger så det är de bästa men det är bara de de nämnde som har fått hundra poäng. Ja, ja. Så de, men de är ju kvar i spelet så de har ju satsat fullt ut på vapen. För det tredje alternativet är att du glömmer allt om Gantz och kommer tillbaka och lever som ditt det, det gamla jag. Okay. Så då, det är som att jag återupplivas till verkliga livet och glömmer allt om det här spelet igen. Ja. Ah. Det är de tre alternativen du har för hundra poäng. Hmm. Och det är det hela filmen går ut på. Det är egentligen ett enda stort slag. Blandat med ja, man börjar, man får se, träffa huvudkaraktären och sen får man, eller först, det första som händer är att du får faktiskt se Gantz, men inte utan huvudkaraktären, utan man får se de andra lagkamraterna. Men man har ju ingen aning om vilka de är då, eller vad är det som, vad forskon som händer. Mm -hmm. Och så får man se ett litet slag, det tar slut, och då får man träffa huvudkaraktären i verkliga livet, eller all, allting händer i verkliga livet, det är det som är så svårt att förklara, men i det sociala livet, om man säger så. Ja. Eh. Och sen blir han dödad, och det är då du vaknar upp vid Gantz, du fattar inget ingenting, men du får allt förklarat lite hela tiden. Och sen är det just att då hamnar de i Osaka tror jag det heter. Eh, och det är där de ska utkämpa den här stora striden. Så alltså det är egentligen bara en enda stor strid. Och så ska de försöka samla ihop hundra poäng. Och det är bara ren gårfest slakt. Det är sci-fi-vapen blandat med typ fantasymonster och allt möjligt. <laughs> Okej. Okay. Det här är en ganska stor fuckfest för hjärnan hela filmen. Men jag tyckte den var så jäkla bra och häftig. Och den finns på Netflix Så jag rekommenderar alla att gå in och kolla på den För jag såg, när det började Det var lite så här: okej okay, Ja men coola visuella och sånt Men det fanns ändå en story där i som jag kan Som en tv-spelfan kan accepta Eller som gilla på ett sätt mm. Mm. Just att det är som en tävling Och lite som ett tv-spel Men att det finns liksom Ja, att du kan dö Det är inte så här bara gay, alltså är det game over, dör alla, ja, men då finns det ingen som kan återuppliva det till exempel. Så någon måste ju komma levande härifrån och liknande. Att jo men, vi hjälper dig, att du på den här bossen, för då får du ju extra poäng mm. jämfört med småmonster. Men dör någon av oss, kan jag lita på att du kommer återuppliva mig för jag vill ju tillbaka till mitt verkliga liv. Jag kanske har lämnat barn. Ja. Jag kanske tar hand om min gamla mormor. Jag kanske, som man vill ha, även om man har dött så vill man ju tillbaka för att ta hand om sin familj. Och de speglar väldigt mycket på sådana att alla har sin Personliga anledningar att ta sig tillbaka. Ja, förutom de här som bara samlar på sig vapen för de tycker det är skitkul att slakta monster. <laughs> så det finns ju lite allt möjligt. Ja. Men, men, är... jag fattar, men, men vad jag inte fattar är. Mm? hamnar alla i det här läget? Eller hur, hur hamnar man för att. Eller hur gör man ja. för att komma till det här läget då? Ja, det, det vet de inte. Na, hey, de okay. vaknar bara upp i lägenheten, vissa. Ja. Och så är den här stora kuben, och så kommer det upp en text: It's game time typ Okay. Och så får de en tid Och sen är det bara Får de vapen och så beamas de ut Det är allt man får reda på Sen förklarar För det, det, är, det är de som har spelat innan De förklarar ju för huvudkaraktären Som har exakt lika lite koll som oss Aha. Och så bygger de på hela det Så det är, det är en enda en stor fuckfest Och det är bara ett slag hela filmen Okej okay. Men de har ju byggt på det som att det skulle kunna komma flera filmer Lite så För ah. det här är baserat på en manga som heter Gantz. Okej okay. Och så har de bara gjort ett enda slag från den till en hel en och en halv timmes film. Liksom. Huh. Men den är gjord, den är intressant och de har lite så här twistar och lite såna här små grejer som händer som man får hålla lite koll på. Som annars kan du missa en hel del och jag, jag tyckte det var väldigt skärmigt och jättebra gjort. Men det är mest väldigt snygg film eftersom det är CGI men nej, det, det, det är en riktigt cool film. Vad sa du, Gantz? Ja, Gantz heter mangan och den heter Gantz O heter filmen på Netflix. Okay. Hm. Får kolla där. Mm. Ja, okej. Jag rekommenderar. Jag gillade den mer än vad jag trodde faktiskt. Ja, ja. Och eh, det är vad jag har nördat som sagt. Jag håller på med Witcher, men det har jag pratat om förut. Eh, jag har fått hem, jag har köpt en sån här trustmaster heter en flight stick till PS4. Ooh! Och eh, fick man med en Kt till War Thunder- och jag har fått igång fightingsticken fight, och allting i menyn men jag kommer inte in i det i spelet. Nähä? När jag ska, väl ska flyga, då funkar den inte. Så jag bara, fattar ingenting. Och det var precis innan vi skulle spela in, Så nu är helgen ska jag sätta mig det och läsa igenom alla menyer, kolla Youtube och sånt och försöka fatta vad fan det är som inte vill funka riktigt. <här> för kontrollen funkar ju tydligen. Det är bara att spelet inte vill tillåta mig att flyga med det i spelnivå. Så jag vet inte vad det är för något. Mm. Det, och det är skit, alltså wallfunding jag kan säga, eh, det är gratis sämsta jävla menyerna ah, <laughs> Grand Turismo 5 var väl ungefär lika dåligt <laughs> alltså menyerna är horibla. det är därför jag inte jag har hittat typ, forskare jag ska göra för nej, de sämsta interfacen någonsin måste jag säga <laughs> eh, men får jag bot på det så lovar jag att berätta utfall att någon annan där ute vill kunna sitta och flyga i framtiden men vi hoppar in i nyheter. Jo, shoot! Ska vi se där? Padupon Remaster kommer att släppas ut för PlayStation 4 digitalt den första augusti. Spelet kostar 14,99 dollar eller 11,99 euro om du förbeställer. Det är nu via PSN står får du place 24 avatarer av Kibapon, Tatepon, Warrior, Jaripon och Yumipon som en bonus. Du kan säga för mig vad det är för något för jag har ingen aning. Du, jag har inte den blekaste, däremot så vet jag att det här är ett mm. spel som jag har blivit varit väldigt taggad på att kika på nämligen. Gör det, det här är ett jätte, jättebra spel Jag hade de här till PSP förut Ettan ja. och tvåan och Det här är första. det är det sämsta av dem okay. Men det är fortfarande jättebra för det är väldigt intressant Eftersom det här är ett rytmbaserat spel Där alla knappar De här kryss, rund, fika, triangel, mm, mm. Har ett ord okay. Och alla olika Val du gör Alltså mm, om du vill marschera, gå framåt Då ja. är det då måste du klicka i takt på vad de säger. Så det, om man ska gå framåt så är det pata, pata, pata, pon. Och då måste du klicka till exempel fyrkant, fyrkant, fyrkant, rund. så mm. då är det patta fikant rund, är pon. Pata, pata, pata, pon. Och ska du attackera då är det pon, pata, pon, pon. Och så har de olika. Så då måste du först komma ihåg alla de här olika orden. Ja. Och sen matcha in dem, för du hör ju de du säger, så då måste du liksom ha takten också, för det kan inte bli pata, pa, pata, nej, pata, pata jävlar, pata, pata, pata pon. och så, fan och hela tiden, så det är väldigt mycket du måste exakt, höra så att de säger rätt, och komma ihåg att, ja, vilka ord som gör vilka det är väldigt komplicerat, men det är ja. jätteskärmigt och jag rekommenderar att ta ner och testa det, för det är väldigt annorlunda spel men som sagt, det är ganska svårt innan du kommer in i det och tappar du rytmen, uh, var beredd på att du dör. För när man får bli stressad, man har ingen takt kvar längre. <laughs> det låter ju ashäftigt, jag måste nästan kolla om det går att köra på vitat nästan. Mm, kolla om det finns där. Så. För, då, för då kan det faktiskt vara värt, för att jag, det är precis som du säger Nico, jag har hört, jag har hört så jävla mycket väl om spelet. Mm. Och, och, och både du har pratat om det och podcaster jag lyssnar på har, har sagt att det här är ett spel som är liksom bra det, det är kul att spela men jag har liksom aldrig tagit tummen ur och faktiskt kollat in det så att jag kanske faktiskt tar och gör det nu och kikar och, och ser om det går att få tag på Nej, mm. tyvärr, det här har ju all, bara kommit till PSP förut så jag tror många har missat det, men det är ett jättebra spel ja. men som sagt, det här är ju det som är det simplaste eller, det är inte så utvecklat som man till exempel Patpon 3 då börjar de lägga in sig här Hjältar och allt möjligt Och sånt där och ah, okay. Det är då spelet verkligen skiner Nu är det bara grundkaraktärerna Men det är fortfarande ett bra spel Och jag rekommenderar att testa det ah, ah. Men vilket av, dem, vilket av dem är det som du har spelat? För det är precis jag som du, spelat du säger Jag ser att tvåan. det finns fler av dem mm, Ettan och tvåan jag har spelat okay. Och de blir ju hela tiden bättre trean har jag tyvärr varit bästa Men det har jag tyvärr inte testat nej nej Men äh, Remaster testa Det är skitbra, skitbra. Men äh, när, skulle det, när skulle det dyka upp sa du? Första augusti. Ja, och då släpptes det till? PS4. PS4. Mm, mm, mm. yeah. Ja, precis. Det är ju tyvärr, det här är ett spel som man ska spela på Vitan, så jag förstår inte varför den inte kommer där. Om det inte är pla cross platform, men det har jag inte läst någonstans, så jag tror det bara är PlayStation 4. Jag men... har dubbelkollat nu dock, där alla tre, de, alla de tre första i alla fall, för vid en snabb sökning finns mm. till Vitat. Ja, de gör det. Alltså originalspelen, ingen ah, remaster nice. eller så. Men originalerna finns att ta ner till, till PSP och PS Vita åtminstone såvitt jag kan förstå på eh, PlayStation Store Så jag tror faktiskt att jag kommer att ta ner åtminstone det första. För att jag ser i inspelande stund så kostar mm. första Patapon 69 kronor. Nå. Det kan det vara värt att prova. Ja precis, jag tycker ju serien blir riktigt bra redan vid tvåan mm. Så jag kan rekommendera mm. den också men, det är, ja, men alla är bra Har du spelat ett och fastnat för det, Då kommer du vilja ha de andra också, det kan jag lova dig Exakt, jag tänker att man kanske börjar på första Och ser var man hamnar någonstans F får vi se jag Behöver ett nytt att spela nu efter Full Throttle Remastered ja då. Uh, Telltales Tale har ju kommit ut Med lite nya announcement Spel som kommer Wee! Och det första har vi är Batman The Enemy Within, den andra säsongen av Batman-serien. Episod 1 heter The Enigma och kommer att släppas den 8 augusti för PS4, Xbox One, PC, iOS och Android. Ja, mm. uh, uh, För PS4, Xbox One och PC med iOS och Android-versioner så kommer senare, alltså telefon lite senare. Det är bra när allt sitter ihop. Vänta, äh, vad ska Tiltills komma till... Eller ska de släppa ett Batman-spel som går att köra på telefon? Ja, jag tror... Det görs väl redan alla på telefoner. Men det är bara att det kommer senare. Okej, okay, det har jag aldrig fattat ens. Det, det är jag som är efter <laughs> i sådana fall. Förlåt. Äh, och äh, första Batman-spel var jättebra. Väldigt. Eftersom äh, Tiltills motor inte är den bästa. Och mm. de vägrar ju uppgradera den. Så mm. för mig hackade... Var alltså... Varenda avsnitt frös för mig av Batman. Oj. Varenda så att jag var tvungen att spela om en bit i varenda. Så jag hoppas att de i alla fall löser det till den här gången. Men, Men det, är, det, det är ju jättebra... jättelustigt för att jag har ju inte upplevt någon. Alltså låser hela spelet då? Ja, det låser så att jag måste starta om hela PlayStation. Oh, jäkla, För att jag har inte till exempel Tales of the Borderlands, jag har inte märkt någonting. Inte en enda gång har det frusit för mig. Det, det, jag har märkt det på så, De här när de släpper hela allt för då alltihop de, Utan det är direkt när de släpper ah, sen okay. när, när de släpper hela Då har de ju kunnat fixa buggarna ah, Efter i Melloråt mm -hmm. Utan det är oftast är det när man bara tar En och en episoder som jag försöker göra okay. ah. Men som sagt, jag har inte haft det problemet Med Guardians Så jag hoppas de kanske har löst Men det var ju som sagt Det kommer lite ibland och Batman hade oturen Att få det på varenda episod Ja, det är surt. För det förstår jag verkligen drar ner hela, hela upplevelsen. Mm. Så att det är ju absolut... Det, hoppa, det kan man ju nästan säga att man hoppas att de kommer att jobba lite hårdare på att lösa dessutom. Ja, precis. Eller är också en ny motor som alla vill ha. Men då hinner de inte göra alla spel som de snackar om hela tiden. De får väl jobba lite dubbelt. Är det bara karar, menar de som sitter där? Alltså ja. som inte kan göra två saker samtidigt. Multitasking, Det finns inte. <laughs> De har ju också medlat att en andra säsong för The Wolf Among Us och Tale Tales The Walking Dead The Final Season båda kommer komma 2018. What? En ny säsong på The Wolf Among Us? men. Fan var balt? Mm, får se. Det hamnade ju en liten cliffhanger i sista där. Så vi får se om det är det de fortsätter med eller... Uh, för det var ju han som är röstgårdspelare till Big Sp. Han hade ju... Skrivit på Twitter att eh, ja, men, eh, nu kommer det snart en fin nyhet från eh, Telltale så alla började, då började det att det var Bigsby då. Mm. men sen visade sig att ja, men han har ju rösterna i typ varenda Telltales serie han är ju typ med i Batman han är med i Guardians och allt sånt där som så man bara okej, okay, men sen de hade ju rätt till slut att det blev Bigsby mm. och sen eh, sista säsongen av The Walking Dead och det ser jag fram emot för jag har tre episoder kvar nu men det är ju det också, det känns ju som att de skulle plöja igenom att det aldrig kommer ta slut. Mm, mm. Nu kommer det en sista med klemonthejn. Och nu blev jag tagad att faktiskt ta upp det här att. Spela igenom de här två sista säsongerna, just för att sen kommer det vara slut och jag vill ha en hel berättelse med klämonthejn. Ja, visst, ja, visst. Men, jag visst. Det ja. skulle vara under 2018 sa du. ja De här två kommer 2018 Patmen börjar nu i augusti. Och de andra kommer 2018. Fan vad nice. Mycket, mycket, mycket nya roliga spela sig fram emot alltså. Mycket nytt. Eh, de här två nyheterna eh, var vi lite senare. Vi spelade in i söndags förra veckan så det här är lite gammalt för de här kom efter att vi hade spelat in. Mm -hmm. Men Jodie Whittaker kommer att vara den trettonde doktorn av Doctor Who. Wee! BBC delade nyheten i en video som publicerade den officiella Doctor Who-twitterkontot. Twitter mm -hmm. Första kvinnliga. Alltså jag har inte som sagt Jag tittar inte på Doctor Who Jag har bara, bara hört saker om det Men Älskar ändå Att man gör det jag tycker att Det, det mm. låter ju helt fantastiskt det, Att man överhuvudtaget tar ett sånt steg Tycker jag är skitheftigt mm. uh, Jag är en av dem Som aldrig har tyckt om Doctor Who Jag aldrig kunnat fastna i det Jag tycker det är en ren skitserie Förlåt alla <laughs> som tycker om det så jag bryr mig inte. Jag tar ni in en kvinnlig. Men jag har hört att det är en big deal för mig som inte bryr mig ett dugg om serien. Fy, I don't care. Men kul. kul. Det är, för, för jag, jag håller ju med dig, där, Nico. Alltså, det är inte så att jag. Jag, inte, jag vill inte titta på Doctor Who heller. Eller alltså, snarare så att Nej. det så att det är en alldeles för stor sak att ta tag i, enligt mig. För att mm. jag är en sån som jag skulle vilja kolla från, från absoluta början i sådana fall. Och jag menar, mm. då kommer ni aldrig höra mig prata om någonting annat än Doctor Who. Så därför gör jag det inte. För att det finns så mycket annat jag vill titta på. Till exempel Game of Thrones <coughs> som har kommit nu. Och jag vill hinna spela någonting. Så att, mm. Men däremot så tycker jag att det är häftigt när man faktiskt väljer att ta en kvinna som huvudperson helt plötsligt. I någonting som har varit så mansdominerat så fruktansvärt länge, så vet jag har förstått. Så att, ja. häftigt. För mig liksom som ja, men Gör Harry Potter till en brud All, Allting behöver inte bli brudar Men så sagt jag har inte någon koll på den här och bara. Ja, han är shift changer, det kan vara en kvinna Ja men ja Jag har hört att det är en big deal Men för mig är det Såvitt men... så, så, så jag har förstått så, så finns det väl Inga direkta Det finns väl inga direkta regler till vad Eller hur han Förvandlas va Eller förvandlas Nej. han, han, han eh, Vad heter det då Byter ut alla celler i sin kropp Men så vitt jag har fattat Så är det liksom inte så att Bara för att han är man så kan han bara bli man Utom det är bara att han byter ut Alla celler i sin kropp mm. ja, Men det är ju en snubbesatte liksom att bara Ja men hur kan jag få det här undanskrivet så snabbt som möjligt? Alla bara, energi alltså det där, vilket genidrag, vilket genidrag han bara jag ville bara ut och ta en rökpaus liksom så jag gjorde det här så snabbt som möjligt så, ja, han jag byter alla celler i kroppen och så alla bara genidrag, genidrag bara, ja, någonting sånt okay. måste det vara för det är en helt galen idé. Uh, nej men kul för alla, jag ska inte snacka ner på den serien eftersom jag inte kom in igen men <laughs> uh, roligt, roligt Absolut uh, sista, eller, Näst sista som är då en tråkig nyhet är filmmakaren George A. Romero fadern till den moderna zombifilmen dog 77 år gammal mm. och han skapade ju filmer som Night of the Living Dead och Dawn of the Dead och många fler uh, Tråkigt mm. Utan honom skulle vi aldrig haft zombifilmerna som är idag, även om det är inte hans fel att det har blivit för många <laughs> <laughs> Nej Nej, men tråkigt Och sista nyheterna Vi har då är att eh, det har ju varit San Diego Comic Con mm. Och så har vi fått lite filmtrailer som vi tänkte prata lite om eh, Speciellt tre stycken Som jag tyckte Stack ut lite extra eh, Eftersom vi pratade om det här förra veckan Kan vi börja med Ready Player One mm. Mm. Första trailern har släppts Vad tyckte du? Jag älskar. Alltså, jag, jag, det, trailern i sig är ju Klockren Det, mm. det de har. Det de visar av. Eh, ni som inte har läst boken eller så. Kom, det är ingen spoiler. och Ni ja, det kanske inte hänger med. Det är bara det jag menar. Eh, det de visar av The Stax. Precis som jag har tänkt mig i stort sett. Det lilla mm. man får se åtminstone. Eh, det, det man får se av hans Hideout är också. Uh, I. Stora drag, precis vad jag ser framför mig när jag lyssnar på boken eller läser boken. Ja, precis. Eh, Likaså hans rig alltså den första hans skolutskrivna rig Alltså, jag har inte i detalj sett den framför mig, men jag har inga problem att se det jag får se, om man säger så då. Jag tyckte den sen kändes väldigt billig. Alltså, jag tänkte ju mig när jag såg det mm -hmm. att han har ju inte den nyaste, så jag vill Nej. ha ett mer än, tänk Oldschool-aktigt ja, ja. Men mer plastik Och lite mer så här bulky som man hänger mm, över mm, mm. För visst, det är 50 år i tid, Framåt i tiden, men det där såg ut som att man drog ett pannband Över ögonen, typ. Ja, Jo, men, men, men, men samtidigt så får man inte se jättemycket Av den Tycker men, jag, men, men, alltså man får ju jag... se den i stora drag Men, men jag, jag kände inte att man Fick se liksom fick se den i de detaljer Sådär men alltså jag tyckte det att de tog ett par billiga skidglasögon och drog på sig. Ja, ja. Det är liksom första stuket jag hade ju velat ha haft och de hade mera... Tänk... Ja, Virtual Boy är ju dåligt att säga eftersom det är en skitmaskin, men åt det håller mycket med plast. Ja, ja. För de som man fick se senare, de här lyxmodellerna, de är ju skitsnygga. Det är precis som jag ville ha det. Mm, mm, mm. Men det första, det var så här... Det där var väl lite slött ändå. Ja, men sen vet du fan... Vad jag inte har kopplat ihop är ju... Var den här grejen när han hängde över halsen? Va? Jag antar att det är, är det något... för att äh, tracka huvudrörelsen? Alltså ja, om han tittar i sidled eller så, eller? Ja, Någonting måste det vara något liknande. För det såg galet ha. ut. för det, den, den öppnade ju upp någon force field, liksom, eller vad, vad det nu gjorde, mm. över huvudet på honom. Men jag antar att det är som de beskriver i boken att de har ju sensorer som känner av det, hans ansikts... Uttryck ja, ja. Så är han ledsen eller är Då läser den av så att karaktären i spelet är exakt samma minrörelse äh, så, så kan det vara Det är det den är till för den ja, ska läsa av Allting det. utanför brillerna. Ja precis jag tror det skulle vara det Så ja, Smart smart. så kan det absolut vara eh, För att vandra vidare Man fick ju inte se jättemycket inifrån världen Nej Eller alltså inte, inte i Något detaljaktigt riktigt det var dock... väldigt skuggat det de hade visat Så det var jättesvårt att se vad Exakt. det var för något Och det är ännu svårare att gå in då, och, och då gå in på vad vi pratade om Förra veckan att mm. Hur vi vill att det ska se ut För mm. att jag tycker inte att jag fick någon riktig ordning På hur det faktiskt ser ut I Nej. den här trailen Men jag kan bara säga att jag gillar jag, jag, jag, jag, jag vill nog inte se mer dock. Det vill jag nog inte Tyvärr, jag vill Nej. se filmen Precis, Så det... känner jag, för, att, för att jag vill inte se mer För då kommer jag bli spoilad Av det, det. Jag vill verkligen Helst av allt, vill jag bara komma in i biosalongen Sätta mig ner, och så bara Öppnar sig boken upp framför mig mm. Det vore så jävla balt Och det lilla de har visat än så länge Tror jag fortfarande att det kan hända mig Så att jag kommer Att vara väldigt sparsam På det som kommer framöver, ska jag säga jag fick en väldigt aha-upplevelse som jag egentligen, jag har alltid vetat om det, mm. men som jag nu måste verkligen börja sätta mig in i. Och det är att de har inte rättigheterna till det som är i boken. aha Och, och det är liksom spel och sånt, de har inte rättigheterna, så mycket av det kommer de inte få använda. Oh. Så de måste ta sin egna takes. Boom. Det är därför vi såg, till exempel, i ett så fick man se eh, jag antar det här, men det var så jag tolkade ah, ah. det. Eh, en stor skorpion som han red på. Ja. Någon red på en stor skorpion. Ja. Och så kom det massor med andra som satt på eh, fåglar. Ja. Och det är just Spelet i ah. den här boken pratar de ja. om att då är det, en, få, det, är någon, det är två olika fåglar. En struts och en någonting annat eller vad det är. Ja, som tävlar mot varandra. Mm. Mm. Och när man tänker om boken, ja, då förklarar de exakt hur spelet ser ut. Och det är det jag ser framför mig. Ja. Jag tror de gör något helt annat för att de inte ska bli stämda för copyright och sådana där grejer. Kommer de att kunna och, använda namnen, tror du? Det är det jag inte riktigt vet. Eh, säkert de, Kanske de kan få namnen, men för det såg ju inte alls ut som, som jag hade föreställt mig, som att de står vid en arcade och spelar out. utan det här var mycket mer flashigt och det var mycket mer vad ska man säga, Guardians of the Galaxy över just den scenen som man fick se lite men, men, men bara bara så. här och det här, du är nästan eller det, kan, det är inte spoilers om om filmen inte ens är ut eller hur? Ja. Vad jag har varit nyfiken nu på, vad tror du att det är för scen du så fick se? Jag tror det är just scenen, men de gör något helt annat med det. Att det är samma, att man ska slåss mot fåglarna. Ja, och, ja. Alltså, då, då är det, det är liksom två fåglar, en sitter på båda fåglar och så är det en lans. Ja, precis. Här var det inte bara en fågel mot en fågel utan här var det en person på Skorpion, jag antar att det är han jag vet inte. Och så var det typ tio fåglar som sprang runt och jagade honom. Ja, jag... exakt. Och sen fick man ju se, senare så kom han då ett slag, ja. och så var det typ, det var något, typ en ork. Och så, ja. såg jag nu idag, hade jag inte ens lagt märke till, <laughs> det är ju Freddy Krueger flyger med sina händer och ska slasha någon. Va? Så de har ju de har tagit rättigheterna till de som filmbolaget har Och de har rättigheter till Freddy Krueger Så han är ju med i filmen Men de kan ju typ inte ta någonting annat För som till exempel Om de inte har rättigheterna till pac Så kommer man inte kunna ha Pac-Man-gubben Och sånt där så det är det. Väldigt mycket är ju helt annorlunda Jämfört med vad jag trodde det skulle se ut För det här kan ju bli jätte Enligt mig då kan det här bli jättedåligt I sådana alltså, det, fall det, det, är det jag tror det är därför jag, jag var lite beredd på det här, för jag har hört han prata han som skriver boken och sånt också mm. Allt det han använder kan de inte använda för de har inte rättigheterna. Så de har ju varit tvungna att ta i det som bolaget har. Mm, det är det mm. de har fått grävt. Så filmen kommer ju vara väldigt annorlunda. Det är som man fick se en racing-scen. Ja, vad den är det för någonting? Det finns inte med i boken. Men det är för att de har teoretiskt varit tvungna att ta bort någonting och så har de lagt till det här istället. För det fattar jag ingenting. Jag, jag, där, för jag var helt med fram till den scenen. Uh. Då tänkte jag så här: Okej, okay, det här kan jag förstå, det här kan jag se, det här kanske jag kan trolla ihop för att fatta. Men ja. när de satte sig i bilarna där i trailern mm. då tänkte jag bara, vad i helvete? När hände det här? Ja, men Det händer ju inte, det är ju det. Och det är därför jag tror, det största skillnaden vi kommer att märka mm. är i, i slutstriden. För det som är inte läst boken tänker inte skvällor av vad som händer. Nej. Men det är så att i boken så finns det, vad ska man säga, som max mm. Och de är ju tagna av klassiska Figurer som. Oh. ena är ju Stålgodzilla. Har de inte rätt till Godzilla, då kan de inte använda den. Ah, har de inte det. rätt? Vissa har ju typ. Eh, inte Transformers, men andra japanska sådana filmer oh. och liknande. Har de inte rättigheterna, då kommer de inte kunna. Så troligtvis hela det slaget kommer de inte kunna använda på det sättet. Så det är därför allting kommer bli så annorlunda. Och det är kanske det vi fick se där med Freddy Krueger som flyger och sånt. Utan de har ju tagit karaktärer och gubbar som de har. Liksom rättigheter till för mm, att göra ett stort mm, slag. Mm. För de kan inte använda allt det här andra. Så det är därför jag har lite så här: Jag kan inte föreställa mig boken. För det kommer inte, det här filmen kommer inte vara boken. Nej. det kommer vara grunderna, men det kommer inte vara likadan. Och det är därför man måste, när man sitter där, så kan jag inte. Ah, men det händer ju inte i boken. Det, är ju, det här är liksom, ah, man, Har man sett Hobbit och Lord of the Rings och som gör någonting lite extra som inte finns med i boken. <laughs> Då kommer man få en riktig mindfuck när man ser det här: att det är ingenting liknande. Eller hur? Är boken. Jag tänkte precis säga det. Om du tar det Hobbit så är det typ den enda filmen som jag i alla fall känner till. Uh. Som gör Tamer fan i till 98 procent samma som boken. Mm. Och får med i stort sett allt. Men de mm. lägger till en jävla massa mer istället. Ja, precis. Det, alla andra säger ju alltid Man måste klippa bort ur boken Man måste klippa bort det här, göra om det här Det här känns som att Alltså de, de, de måste ju Ja, de måste ju gå väldigt varsamt fram För att jag förstår Hur, eller hur de tänker Eller vad, vad, vad man tänker att Alla de här spelen, alla de här grejerna Alla karaktärer, allting sånt Kanske man får ta och byta ut Men det gäller fan att de gör det snyggt För att annars kommer det här bli väldigt Väldigt udda det kommer att bli konstigt för att i alla fall för oss som tycker att boken är så jäkla bra mm. så, så är det, det kommer att bli svårt alltså att bara byta ut de spelen eller de, de referenserna. Allting mm. sånt för att hela boken är ju i stort sett uppbyggd på referenser. Ja, precis. Jag tror de kommer kunna nämna referenserna ja. Men de kommer aldrig kunna visa någonting därifrån För, för och, det är nästan det viktigaste Att kunna ja. referera till det De måste i fasiken kunna Antingen det eller så får de byta ut Alla spelen Och försöka bygga en lika snygg Referens som i boken Tycker jag ja, i alla fall För man, det, hela den biten måste finnas med där Mm men det är det som jag tror tyvärr inte kommer vara så jättetroligtvis. Utan det som är i verkliga världen, om man säger så, ja, eh, ja. Det, där kommer allt vara perfekt. Och det fick vi ju se att allt såg ju precis ut som vi hade föreställt oss. Ja. Men så fort man kommer in i spelvärlden, det är då vi kommer få en ordentlig mindfuck att ingenting är så likt. Nej. För att komma in i till exempel deras hideouts och liknande, där de har tv-spel, de har arcades över hela väggarna, och det är Dungeons and Dragons böcker överallt inte de rättigheter till Dungeons and Dragons då kommer det vara kanske Pathfinder längs liksom ja. hela väggarna, för det har de rättigheter och liknande, och det är det vi måste vara beredda på att det kommer vara stora skillnader för oss som har läst böckerna sju-åtta gånger som man är uppe i nu Ja, jag vet, minst Man kommer ju liksom inte man kommer ju, Vi kommer ju vilja se en sak, men man kommer få se någonting helt annat Ja, ja. Och speciellt med de här filmsekvenserna om man ska säga, i böckerna och sånt, ja Eh, det, jag tror de kommer försvinna helt Jag tror inte ens det kommer finnas med Utan det klassiskt som kommer vara i den världen det är att det finns tre nycklar Det finns tre portaler Det som kommer hända där i kommer nog vara Helt annorlunda tyvärr Ja, som sagt Behåller de grunderna åtminstone Så, mm. så, så kommer, jag, kommer jag vilja titta på det mm. Absolut Men det ser ut som att De är på väg ganska långt ifrån Vad originalet mm. är men som sagt, men vi har ju som skitfilmer som Pixel. Ja. Men de har ju fått många det alltså många liksom Vad sa jag nu då? De har ju fått många vad heter det spel och sånt rättigheter till det. Ja, ja, Så kan Pixel få rättigheter till alla de där klassiska spelen. Så kan man ju hoppas att den här filmen får det också. Ja, absolut, Så absolut. det är ju bara hålla tummarna. Det här är bara vad jag tror att och vad de har berättat att det kan vara svårt att få allting. Men man kan ju hoppas ändå att de får en stor del av det. Ja, ja men precis, precis. Uh, men nästa trailer då hoppade rakt över. Justice uh, League. Ja. Vad tyckte du om den då? Alltså... Helt ärligt så tycker jag att den är väldigt, väldigt, väldigt för mycket episk. Mm. Det, det känns... Det, man slår alldeles för jävla högt, alldeles för jävla mycket. Mm. Det, det, det, speciellt när man kommer direkt ifrån Spider-Man Homecoming Som senaste Senaste superhjältefilmen man tittade på mm. Och så kommer man till den här trailern Där det är liksom så här: Slå på den absolut största jävla trumman du kan hitta Typ mm. det, nej, nej, nej, Svalt nej. Jag vet inte riktigt faktiskt men precis som du sa, det var lite episk Den ser häftig ut mm, mm. Men precis som du sa det, det väcker lite oro också Eftersom vi vet att DC har haft problemet Med att slänga in alldeles för mycket På alldeles för kort tid mm, mm. Man kan ju hoppas att det här är liksom det vi har sett ifrån typ en strid, då är det okej okay Att det är liksom, de har tagit, men tyvärr så tror jag inte det Nej. För det är väldigt mycket karaktär Det som jag var glad i trailern var att Alla fick ju en ganska stor del Ändå sinas ja, vi ja. fick mer Wonder Woman Och lite sånt där Men den har ju lite problem Jag har fortfarande jättesvårt Med deras Flash <här> Alltså ja. hans Försök till skämt Alltså det är någonting Det är som att någon slår mig i en djuren Varje gång han ska försöka dra ett skämt jag har <laughs> Han är lite torr om. Torr är det minsta oh, man kan kalla oh, honom ja, för. Jag, Alltså jag, jag, jag tycker inte om Flash alls Tyvärr Jag har inte sett filmen De kanske bara tar dåliga takes Men just nu är det så nej, jag vill, Han är den jag absolut inte tycker om Han är som liksom, Jag skulle hellre ta eh, Ryan Reynolds Green Lantern Istället för honom just nu Så gillar det mm -hmm. Och sen var det en scen som jag bara, nej, varför gör ni ett sånt här? Och det är med Aquaman i den här. Ja. Så han typ surfar på en fiende igenom en helbyggnad och ut genom fr framtunn. Ja. Och när jag såg det, jag bara, alltså, är ni... ni eller? Tar ni med en sån jävla scen? Den var skitålig gjord och det är rent skämt att ni ens har med den. Äh, nej, äh, nej. Dåliga val. Jag hoppas att det klipps innan filmen kommer ut. Jag måste ju, bara, jag måste ju hålla med. För, för ja, ja. Den känns, det känns alldeles som... Eh. Ja, jag vet inte vad man säger. Och sen... ja, Nej, jag har fan inte ord för det. Däremot, fråga. Mm. Vet du vem det bärs villain är i filmen, eller? Nej, jag har ju inte det. Jag har inte kollat upp det heller, så... I have no idea. För jag, det här, jag, jag kände inte igen, jag kände inte igen personen eller karaktären överhuvudtaget. vad var därför jag var lite nyfiken bara. Jag har lite kännor, alltså vad jag tror det kan vara. Men mm. det är ju såhär spoilers, så jag vill inte gå in på det. Men jag vet inte. Det är, det är vissa saker som lutar mot någonting. Men mm -hmm. jag tror jag har fel, så jag vågar inte nämna något. Nej. För, hur som, vad, vad jag kan säga är att jag, jag tycker nog tyvärr för de karaktärerna som är med. Mm. Alltså Batman, Wonder Woman, Flash, eh, Aquaman. Ja, eh, oh, Robocop med, vad? Nej, eller vad, het, nej, vad heter han? Cyborg. Cyborg, ja. Ah, skit Ja. Ah. Robocop. Robocop. Uh, ah. Hur som <laughs> Så känns ju motståndet, känns ju alldeles för episkt. Alltså, det. Mm. det när man ser den här trailern så. Tittar jag bara och tänker så här, liksom så här. Hur ska de här karaktärerna på riktigt överleva en sån här fight? Ja, precis. Och då är det bara en trailer jag har sett hittills. Mm. Så att, nej, nej. Jag hoppas nej. verkligen att det här är jätte, jätte. Det här är Trumpsolot hoppas jag verkligen. Och ja, att det tonas ner en del emellan. Ja, men det är som, som du sa. Det, det, Trailen väckte många stora frågor och lite mm, varningar. Mm. Men jag tyckte ändå den var så pass bra att jag har fortfarande förhoppningar på filmen. Ja, ja. Så jag jag väntar gladligen på att få se den här nu för jag vill se vad som händer. för Jag är ett DC-fanboy och jag älskar de här karaktärerna förutom deras val och Flash. Men <laughs> nej det är någonting som lockar in mig till den här filmen. Ja. Det kan vara allt mörker de använder sig av, men jag vet nej, vi får se. Ja, ja. Alltså, jag, jag, jag är fortfarande sugen på seren men underliga val till trailen, mm. Vi säger så, underliga val. Med äh, men sista trailen då? Ja, Thor Ragnarok, den nya trailen. Mm. Vad har du för tankar där istället då? Det här är ju bara aspalt det, det jag vet att jag kan vara lite bias nu eftersom att det här är Marvel helt plötsligt, men det här är ju ep, det här är ju episkt på helt rätt sätt istället tycker jag. Tycker jag personligen. Mm. Thor är ju alltså har ju växt så fruktansvärt hos mig. Mm. Det från och har gått och varit den torraste, jäkla helt ärligt skit superhjälten i mina ögon. Mm. För att, äh, han har varit lite Superman på Marvels sida. Såhär, ja. han är ju gud för fasiken. Vad ska stoppa honom? Och vad ska stoppa hans hammare? Jo, här ska ni få svaret. Så att jag tycker verkligen att de, de, de har Nej, det här ser ut att kunna vara en fight På samma Alltså på en, en mer jämlik nivå Justice League känns som att Där är det alldeles för episkt Motståndet är alldeles för starkt För att de är för fan siken, Batman är ju för fan en vanlig män, människa I den här filmen Vad vi har fått se hittills Thor, Ragnarök Det är ju för fan Thor Och hulken jag menar, det, det, det finns ingenting starkare än det. Det, det. Jag kan fortfarande se den här. Jag kan fortfarande se att de här två karaktärerna skulle kunna plocka ut den här fienden som de möter. Mm. Trots att hon ser ut att typ jämna jorden med marken på, genom att knäppa med fingrarna. Så att, det här ser skitkult ut, och jag vill se mer. Jag, jag vill verkligen se mer. Och speciellt av de karaktärerna som jag idag inte vet vilka det är. Mm. Uh, förra trailen, första trailen med Thor Ragnarok mm, mm. fick mig att bli alldeles lyrisk. En ny take på mm. uh, speciellt Thor. Mm. En ny take på Marvels superhjälte Ja. Allt är borta nu. Vad? Den här nya trailen gjorde mig så sjukt besviken. Vi är tillbaka till exakt samma Marvel. Slå på stora trummor, allt ska vara episkt, allt ska tu tu tu. Nej, jag är inte duggsugen på Thor längre. Men alla de... problem av Avengers, alla filmer, alla Marvel filmer har haft det jag tror nu exakt likadant. Nej, jag har tappat suget helt för Thor, tyvärr. Jag kan för för jag kan nämligen tycka att av det lilla man får se i den här trailern så köper jag det här mycket mycket mer än Avengers. För att Nej, even, Avengers alltså... har jag haft har jag haft någonting emot just för att det är på jorden. Mm. Min gissning är att ingenting av det här är på jorden. Det här kommer vara uppe i. Ja eh, oh, nu. ah oh. ah oh. Asgard. Asgard. Och på. Eh, kanske en liten gissning är Fighting Planeten för Civil War eller Secret Wars, mm. vad det nu heter. Eh, och då kan jag köpa det här mycket mera. Alltså, köpa det det kan jag, men det är ju så tråkigt att se. Det nej, det här vill jag se. Det här, att bli, att se. det här kommer bli ballt. Mm. Alltså jag är jätteglad över att du är så lyrisk för att se fram emot den här filmen. För för mig slocknade det totalt. Jag har mm, ingen mm. som helst förhoppning på få längre. Det var, fanns lite roliga humorgrejer men det var ju det samma sak som de tog upp i första trailern. Ja. Allt annat i nya vi har sett det fick mig att bara sucka. Och, nej, jag har ingen som helst förhoppning på Thor längre. Mm, hmm. Tyvärr. Ja. Spännande, ja, för, för det här kommer bli riktigt, riktigt intressant När vi ska när vi kommer att kolla på de här filmerna sen faktiskt mm, Absolut För, att, för att just de här trailerna, i alla fall i mitt tycke Just för, för Thor mm. Det här är en helt ny Thor mm. I alla fall i, för mig Så är det en helt ny Thor ja Men det är som i förra avsnittet Tog vi upp det här, vilka vi tror kan ta upp sig på listan mm, mm. Och jag hade med både Justice League Och uh, Thor i min ja. analys så att klättra in på listan det är AF alltså sett nu tror jag inte någon av dem kommer komma in på listan. Nej, nej. nej det, vi, vi, vi får se vad som händer, eller vad som sker närmare. Precis. Ska vi hoppa in nämnt då? Ja. Och det är då halvårets skämhög. Spel och filmer vi antingen har börjat spela eller kolla på men inte kolla klart, eller sånt som vi inte alls har tagit upp. Men vi har ändå haft suget för att tänkt att jo men det här ska jag plocka upp när det släpps och så har det aldrig blivit av helt enkelt. Mm, mm. Vi brukar ju prata om filmer först. Så vi gör väl det igen. Ja. Vad har du för första film då som eh, kommit som du ja, antagligen missade helt eller som du tänkte att de här ska gå och se och sen blev det bara inte av? Eh, jo, jag har faktiskt den första jag kommer att tänka på var faktiskt Ghost in the Shell. Okay. Mm. Som jag Adde som jag pratade om Ja, exakt. Jag kollat på den och pratat om den. Och. Jag vet att. Även när vi pratade om den innan den hade dykt upp. Mm. Så tyckte jag det lät som en häft, Det lät som ett häftigt koncept. Mm. Jag tycker fortfarande det låter som en. Ja, det, det är en som jag skulle, som jag fortfarande skulle vilja se, men jag har bara. Jag har den här helt ramla mellan fingrarna hos mig, liksom. Mm. Och. och jag tror nog att jag, jag, jag, jag ska försöka se den ändå, för att jag, jag tycker fortfarande det låter som en, en film som jag skulle vilja se. Jag tror dock att jag kommer att bli ganska besviken när jag, när jag, när jag väl tittar på den. För att, om jag inte minns helt fel så var inte Adde sjukt nöjd med den filmen. Nej, och det är därför jag tänkte nu när du har fått förvarning, det är inte så att du vill se i istället då? Jo, kanske. Det... Ja jag vet inte faktiskt. Jag, vet, jag, jag, jag, vill, nej, jag vill, nog se filmen ändå jag faktiskt. Jag vill nog kolla mm. in den också. Absolut. Uh, min första film är uh, det är en som du och jag såg tre för när vi var på en bio och så jag tror mm -hmm. det var Assassin's Creed som vi var och såg på. Ja. Och en kommande film och vi båda tänkte vad fan är det här för något? <laughs> och det är The Great Wall. Ja, eh, ah, just det ah. Med eh, Matt Damon på den kinesiska muren Och ah. slåss mot någon monsteraktigt. Den här kom 17 februari så det måste ju ha varit Oj. Direkt vid Assassin's Creed där För ah. den kommer ju i januari Och äh, det var sån här Vad fan för Och vi stod där, vi, alltså det här måste vi se Det så så dåligt ut <laughs> Men ändå så episkt på något sätt Men nej äh, det är likadant där det, var, det blev helt enkelt inte av Vi jag men, glömde helt porten, känns det. Men, men kan det vara en sån där film Som man tänkte ändå för det, det, Jag håller med dig, det var en film som man kanske så här. jo men det här det, Alltså det här är, det här vill jag se För att det är så galet som det ser ut Att vara mm. eh, De försvinner ju lätt När det finns eh, Filmer som faktiskt man tror blir bra Ja precis Man har ju de här filmerna som, de här ska vi gå och se ja. Och sen de här, ja men just ja den här, ja men den, den ser väldigt sjuk ut men det är också sån här, ja jag kan ju också vänta att den kommer komma på Netflix för den här kommer inte bli en biosuccé liksom exakt, exakt nej så, men det är precis som du säger och jag har inget så här bråskat, åh jag måste leta upp det, vad finns den utan nu är det så Great Wall. Alltså jag ska försöka komma ihåg det i minnet och så när det kommer på Netflix eller liknande, då tar jag upp och kollar på den där istället. Ja, ja men visst. Ja, nej, men det håller jag med om. Det, det, det, jag ska försöka att hålla, hålla den kvar i minnet men den, det, det sjuka är dock, man glömmer bort den lätt, men mm. det är en sån film som, nu när du sa den så direkt så såg jag trailern framför mig. Ja. <håll> alltså jag ser bilder eller st stillbilder av trailern i huvudet framför mig. Mm. Och det enda jag kan tänka är så här: varför har jag inte kollat på den här för att se vad det är för någonting? Vad är historien bakom det här liksom? Så att det nej, det, den... Det, vi får försöka påminna varandra så ska vi nog fast igen se till att kunna kolla på den där. Absolut. Eh, vad har du med då? Eh, min nästa är faktiskt, och det här är jättehemskt att säga, men jag vill fortfarande se den. Eh, The Mummy. Jag Eller hade... Mumien. Ja, vill du se den, ja. Alltså, jag, det här är liksom så här tve, t, två två svärd, liksom. Jag tycker ju mumienfilmerna, mm. originalen eller de gamla, tycker jag är så jäkla bra. Mm, det är de. Eh, den här trailern dock, som alltså, för jag har inte sett filmen. Trailern till den här filmen är ju katastrofdålig. Men, jag... Jag tycker ju ändå, eller jag vill ändå se den på något vis. För att se hur den, hur den klarar sig gentemot de andra. Ja, Vad de har gjort så... med den. Ja. Liksom. Ja, men jag, har liksom, jag gillar mumienfilmerna också jättemycket. Mm, mm. Och jag har ingenting egentligen mot Tom Cruise heller. Han är bra i vissa roller. Ja. Men jag vill inte slå dem ihop. Det, alltså jag ser ingen. <laughs> varför de två ihop skulle ja. kunna göra mumien på något bättre sätt. Och jag har tvärtom inte hört någon som har pratat gott om Umea. Nej, alltså jag har svårt att tro att det här blir bra. Alltså, Men det här mm. är lite sådana... Jag, jag jag det är många av mina filmer som är sådana. sådana här, jag vill se bara för att se hur dåligt det är. Ja. Äh, och, och, det, och, det, och jag tror verkligen att det är därför jag inte har tittat på dem heller. Ja. Äh, jag var ju rädd att det var två andra filmer du skulle nämna. Och de, du kommer säkert nämna dem som har blivit spyfärdig på. Men alltså? Vi får se om de är med på din lista. Det kan, det kan absolut vara så För jag har några till som är, som är sådana Så att absolut ja. Det är två stycken och det är samma skådespelare i båda så det är, mm -hmm. vi får se Om du har med dem mm -hmm. Min nästa är Power Rangers Som kom ut 24 mars ja Jag älskar att Mighty Morphin Power Rangers Länge, flera år Kollat nästan alla Power Rangers avsnitt som finns Av alla sorters Power Rangers Ja så det här var någonting jag såg fram emot, men jag vet inte, den bara försvann helt plötsligt. Mm, mm. Vi skulle gå på den allting, och sen, jag vet inte vad det var som hände, men den bara försvann. Så det, det var väl inte tillräckligt lockande, men jag ska absolut se den, det ska jag, men det är samma, jag har ingen bråska. Nej, nej. Det är, så är det, nu är jag i sånt, jag är i sånt spel, liksom... Stadien nu, att jag vill bara sitta och spela Spel, spel, spel, jag vill inte ta min tid För att åka och kolla på en film just nu Nej. Om det inte är något jättebra, utan då är det hellre hemma Och spela något grymt istället ja, ja. Så Power Rangers, ja, men Inte just nu Jag har ju faktiskt Power Rangers med på listan Jag också, en bit, mm. en bit ner dock. Men det är ju mest för att Vi köpte ju även Spelet ihop mm. Mighty Morphin Power Rangers jag vet inte, det är någonting. Jag har inte spelat Power Rangers alls, eller jag har ju liksom ingen koppling till det överhuvudtaget sen innan. Nej. Eh, dock så avspelet att döma, och så, så har jag ändå fått det liksom så här. Man kanske skulle liksom ta sig in i världen. Ta mm. sig in i universumet, eftersom att det ändå verkar finnas så fruktansvärt mycket. För det, det finns ju olika reinkarnationer av dem också, eller hur? Alltså... Ja, det finns äh, väldigt många. Ah, <laughs> precis, just det. och så att det, det, Den finns med på min lista just för att det, det, det var någonting som jag då ändå tänkte så här. Jag vet att jag var inte på direkt när filmen kom. När, just när. när tror du var du och Adde som sa att ni ville gå och kolla på den. Mm. Eh, då vet jag att jag inte var, var, var med på den. Men nu liksom så här ju. När den har fått mogna en stund. Så vart det ändå säga, ah, ja men jag kanske jag kanske borde titta på den ändå liksom, för att eh, boosta upp, eh, om inte annat så boosta upp spelet lite grann, att liksom så här, kanske gå in och faktiskt spela, spela vidare i det spelet. Mm. Så att, eh, det, ja, den finns med. Nice. Uh, ja, Pirates of the Caribbean Sallaras Revenge mm. kom 11 maj och eh, jag pratade med folk som har sett det så sa att de var riktigt bra, men det är så här. Ja, vad är det? Är det fjärde-femte filmen av no, Pirates och, mm. och jag känner att det är inte, de sticker inte ut Nej. väldigt mycket. Alltså tre, de tre första var ju bra för att de hade typ någon sammankoppling med karaktärerna. ja Men nu är det så här eh, ska ni göra samma sak igen? Seriously? Nej. <laughs> men ja. ja, det finns ju där ändå. Jag har, jag har faktiskt också den med, men det är egentligen mest för att jag tycker att alla de andra har varit så fruktansvärt bra mm. Alltså Jag har tyckt jag... Bara för det så tappar jag Johnny Depp mm. eh, Han är ett geni till skådespelare Och hans eh, karaktär, eh, Alltså karaktären han gör Är Faller mig precis på tungan mm. Så därför så eh, Har jag velat kolla på den Men det är som du säger också Det börjar bli många nu Ja, precis. Liksom, Ettan, tvåan, trean kommer jag ihåg jättebra, allting som ja, hände i ja. dem. Fjärde vet jag avsett, men jag kommer inte ihåg ett dugg från den, för den gav inga impressions, och jag är rädd att femman ska vara likadan. Att ja. Den kommer inte kunna mäta sig med de tre, alltså trilogin. Mm, mm, mm. Så därför kommer det vara, ja, det är ännu en Paris en the European, men jag tror inte det kommer vara så mycket mer än det, liksom. Ja, visst. Nej, jag, jag håller med. Det är precis som du säger. De första filmerna, kanonbra. Man kommer ihåg dem än fortfarande. Mm. Man, man liksom så här, tycker att de är riktigt bra. Sen trappas det av. Så att risken finns... Ja, det, det, det har nog varit så att jag har nog hoppat den just för att just för att jag inte vill att den ska vara dålig. Nej, precis. Och, och liksom bara spär på ännu mer vad jag tyckte att den förra inte var bra. Då finns... Ja, nej. Den har liksom hamnat på i bakvattnet bara på grund av det. Mm. Har du något mer? Ja, jag har... <laughs> det här är en som jag tror kan vara en av de där två filmerna du pratar om. Men Kong Skull Island. Nej, det är faktiskt inte den. Va? Den har jag faktiskt hört. Ades pratar ju så gott om det. Så ja. jag att Man blev lite intresserad när han började prata om det. Innan det, Kong, jag aldrig brytt mig om stora apan liksom, så slå sig på bröstet. Men aldrig pratade så gott om det så man fick ju lite sugen då att ja, men det här kanske man ska ta upp och kolla. Exakt, och det är egentligen bara därför. För att jag vet inte om jag är skitintresserad intresserad av. Eh, det, från början när vi fick se filmen, eller när den skulle komma. Och trailen. Mm. Jag, jag tror inte. Jag var, eller jag var inte jättetaggad då. Så. Mm. Eh, men efter, precis som du säger, att Alde kom och sa. att Eller berättade för henne berättade om den och hade sett den. Så var man ändå så här. Men vad fan. Hur illa kan det vara, liksom. Det här borde man kanske kolla på. Ja. Mm. Så att eh, ja. Absolut. Uh, alien Covenant är min nästa. 19 maj kom den. Mm. Men det är för att man är ett Alien-fan liksom. <laughs> Alltid är kul att se aliens slakta människor. Ja. Så det är bara därför. Men det är också så här det är ingen biofilm för mig utan det här väntar jag tills det kommer ut på Blu-ray eller något och så sitter jag hemma och kollar på det själv istället. Ja, ja. Yes. Min nästa är uh, Baywatch. Åh. Oh. Årets storfilm. <laughs> det här är också den sista som jag har med på min lista. Baywatch. Ja, ja. Samma sak där. Jag tror den kommer vara jätterolig och allting. Men det är inte en biofilm tyvärr. Nej, exakt. Jag tror att det är där det faller. Alltså även för... Vad ska man säga? För, för att du och jag ska se dem tillsammans. Mm. Så faller de rätt hårt på att det här är inte film... Alltså du går inte... Du går inte ner på stan, köper en popcorn och Colago och, och, och låser in dig i två till två och en halv, tre timmar liksom. Nej, precis. Utom det här är en film som du falsiken, den här ska du sitta hemma med chipspåsen direkt i knät. Mm. Med någon bredvid dig kanske, alltså som sitter och garvar åt de asdåliga skämten. Nej, ja, precis. Men jag vet exakt hur det här kommer sluta. Det, är, det här kommer vara jag och farsan hemma hos honom. Ja. Det kommer vara bira över hela bordet ja. och, vi ska, och chips och grejer Och vi kommer bara sitta och dricka öl Och bara sitta och garva åt den här För jag vet att han också vill se den här För vi såg Taylor och satt garva tillsammans Och det har jag gjort med alla de här dåliga filmerna hem, med hon, hem till honom och sitta och kolla Morsan, hon brukar gå till ett annat rum och kolla på hon ser Och så sitter han och jag och dricker bira och käkar chips liksom. Ja men precis Och, det, och det, det är ju verkligen vad som alltså det, det är ju så de här filmerna ska avnjutas Kan jag tycka Mm så att det, det blir. Och därför blir det ju inte gjort. För att det går ju inte att komma åt dem på det viset riktigt. Nej. Men sen hade inte jag något mer faktiskt. Okej, okay, jag har faktiskt. Jag har en till. Ska jag en säga. Till bara. För den vet jag du har sett. Okej. Okay. The Lego Batman Movie. Ja. Ah. Mm. Den skulle jag vilja se. Mm. Jag tycker det är jag tänker inte säga eller alltså jag kan inte säga så mycket mer om det. Jag vet inte riktigt varför. Men jag, jag vill se den nu, bara. Mm. Men det har inte kommit. Det har inte, när du gick och såg den så var jag upptagen. Och därefter har jag bara inte fått tummen ur. Nej, precis. Och eh, det var en jättebra film. Men det är också så här. Så här i efterhand. Du kan vänta på att den det kommer <här> okay, på. det, det, det <här> du går att vänta på tills den kommer hem liksom. Ja, den är mm. inte alltså det, var, det, det är en jättebra film, men absolut det är ingen så här wow, måste se den på bio. Nej, nej, Men du tog faktiskt inte upp någon av de två som jag trodde du skulle till. får vi höra va vilka var det då, menar du? Det är ju The Furious 8 och Triple X. Åh, oh, jävla Triple X hade jag glömt bort. Åh, oh, när han surfar på en buss ner för en backe mm. eller vad är det? Mm. Ah, ja! och det är ju min han... i båda, det är därför jag bara. Ja, ah, just det, det hade ja. jag glömt bort helt och hållet. Den, den måste man, Det är nästan en bubblare skulle jag vilja säga. Triple X i alla fall. Nej. Jo, Triple X är en bubblare. För den, jag vill se honom åka på en, en crosshöj som kan byta ut framhjulet mot en skida. Det här vill jag se. <laughs> det, här, det här vill jag se. <laughs> Ja, men det var filmerna. Ska vi hoppa in i spel då? Ja, absolut. Uh, och jag har mina i ordning när de kom ut. Så jag tänkte Oj. börja med första som är For Honor som kom ut 14 februari. Ja. Och jag, hade inte, jag har inte haft något sug på det här. Men Adde Pradis som så här, han prata ju gott om det här också. Ja, ja. Så då fick man också lite sug att, ja, kanske. Jag har, jag har, också, jag har också det med och uh, först på listan med dessutom. Mm. Just för att det lät så jävla häftigt när han beskrev det Eller när han hade recenserat det Så vart jag astaggad Men jag vet till och med att han tjatade på oss lite grann också Men jag fick fan inte tummen ur bara Jag vet inte varför Nej. Jag hade nog en del jag tror att det var så att jag spelade en del Uncharted Just när det här hände mm. Och att jag var liksom var fullt upptagen med annat Men ja Varje gång jag ser det så går jag runt och funderar på Om jag kanske inte skulle ta och köpa det i alla fall Mm, absolut. Men det är alltså likadant för mig. Jag hörde att det lät jättekult och sånt där Men det, det var ju bara att man hade ju annat att göra och sen mm, mm. blev det aldrig av. Tyvärr så lockar det inte tillräckligt för spelare. Men det var det här man hade i baktanken i tiden att. Ja, men jag kanske borde ta upp det. Men så blev det aldrig. Nej, nej, men exakt, exakt. Vad har du med om? Jag har ett spel som är. Jag vet inte Jag vet inte om det är ett spel i sig eller om det är konsolen i sig snarare mm. eh, Det är faktiskt eh, Zelda eller The Legends of Zelda mm. eh, som som jag skulle vilja spela Problemet är ju bara att jag <laughs> lär ju skaffa mig en Switch i sådana fall Jag har också skrivit upp den här för att jag, jag, jag borde ta upp det och spela mer jag känner att jag har spelat alldeles för litet och det mm. förtjänar mm. mycket mer tid men det är likadant nu liksom. Mm. Jag har fastnat i Witcher igen. Och ja. jag vet, det är hundra timmar. Alltså det är så jävla jobbigt det där. När man, när man fastnar i någonting som man vet är bra. Ja. Och så bara så här, ah, men nej, jag ska bara spela lite till. Lite till. Och så tittar man till på klockan så bara, helvete. Jag tänkte att ja. jag skulle prova lite mera grejer idag liksom. Och det är liksom, Witcher jag har spelat det förut. Mm. Och ändå är det det jag vill fortsätta spela. Det betyder ju ja. Witcher är så jäkla bra. Men Cell är också bra med det. är liksom... Jag vet inte, det är bara någonting som får mig att dra med till Witcher och det är där mm. jag fastnar. Men jag vet också hur grym det är, men jag vet inte. Men det är också absolut, det är skäms, för mig för att det är, jag har det och jag har Switchen. Jag fattar inte varför jag inte bara spelar det. Ja, jämfört med mig så har ju inte du jättemycket att skylla på, skulle jag säga. Eh, mitt problem är att jag har ju två kollegor på jobbet som mm. har en varsin Switch och båda två spelar sälla Och de spelar det som galna. Nu är, de på nu är den ena på semester. Men alltså innan vi gick på semester. Då satt de båda två. Fikarast och lunch. Direkt va, fram med varsin switch. och Kaffet på sidan om. Och så bara nötter som galningar. Ja. Och då kändes det nästan lite. så här, Jag vill också. Mm. Innan semester så har jag, jag varit den enda. Som vid varje lunchrast. In i fikarummet. Slänger in med lunchen. Sätta mig i soffan och sätta dem och lira. Skitroligt tycker jag. Men nu så bara, ah, nej men nej, vi ska leka med våran Switch här borta. Mm, mm, mm. Så att det, ah, det svider liksom. Det, det, mm. Så därför har jag sällan med. Just för att det verkar verkligen som att det är ett... Jag kan inte säga mer än att det verkar vara ett sjukt bra spel. Mm. Absolut. Min nästa är Mass Effect Andromeda. Oj! Mm. Mass Effect? Ja, jag har inte hört jättebra om det här spelet alls. Nej. Jag, så här, jag, jag älskade första Mass Effect den, när jag spelade det första gången. Ja. Tappade andra spelet helt och hållet. Mm. Jag har spela om Mass Effect Act för jag ville spela om trilogin och jag kom, mm. inte, om i först jag kom inte in i första spelet igen. Aha. Och nu, då tänkte jag liksom Mass Effect on det blir en ny start och så börjar man få höra det här att hur klonkigt det var och allt sånt där. Och jag bara... Vad synd. Jag ville verkligen spela det här, och men jag tappade intresset helt. Och mm. nu har jag hört att de har fixat allt det. Men nu har det blivit en backlog, liksom att jag kommer aldrig ta upp det. Nej, nej. Och det har blivit jättet ja, det, och det, det, det är samma där. Jag har ju spelat igenom första Mass Effect eh, en gång. Men jag kom, gjorde precis som du. Jag kom till tvåan och sen fastnade. Jag. Det är det, det liksom vart. Jag vet inte vad det ens var för någonting. Det, det, bara, det bara tog stopp. Mm. Jag kunde liksom inte fortsätta. Och de ändrar ju rätt mycket från ettan till tvåan i styrning och i liksom hela den biten. Ja. Som jag spelar dem ju liksom så här direkt klev av ettan, klev på tvåan. Mm. Kanske var därför att det var lite för mycket omställning lite för snabbt jag för ju, min del som om man så. säger. Jag, men jag skulle verkligen vilja komma in i det, i det universumet igen. Mm. För att det det är verkligen ett bra spel. Det är en bra story. Så att har du verkligen tid och kan lyckas få lust Så då fasiken Det är nästan så att jag skulle vilja lägga till det På min lista, den finns inte med nu Men det är Mass effekt är fasiken Ja, det är mäktigt mm. äh, Men absolut Och det jag gjorde ju likadant Hoppa direkt från 1 till tvåan Och jag han bara startade den och sen bara Nej <laughs> det, det, det var någonting som bara sa nej helt enkelt ja. så Jag bara, jag orkar inte mer. Och sen har jag aldrig blivit av jag tror, Förlåt, att, jag... jag tror att mitt största problem var just de första uppdragen Att, mm. det är väl inte jättestor spoiler Att bygga ihop sitt lag oh, yeah. det, det, Jag kunde inte ens bestämma Vad eller vilka eller hur jag ville ha, ha det Så jag oh, tror yeah. att redan där fastnade det för mig liksom. uh, Till nästa då? Eh, mitt nästa spel är det, det här är ett spel som jag har skaffat och spelat Men jag skäms att jag inte har spelat mer Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands naja. just för att jag vet att jag tycker att det är bra jag tycker att det är bra jag tycker att det är intressant kanske inte världens starkaste story men det är fortfarande ett gameplay som jag tycker om mm. det är liksom det går att smyga precis så mycket som jag vill det går att liksom klara uppdrag på ett smidigt och bra sätt det är inte det måste inte vara överdrivet nej naja. Utan det går verkligen att göra i, i sin, på sitt sätt. Liksom. Eller åtminstone på mitt sätt, ska jag säga. Eh, men det är samma där. Det, det är ett spel som också samtidigt är lite så här... Ja, det är vad det är. Det går att spela precis som jag vill. Det funkar skitbra. Men det är ju ingenting som håller mig riktigt kvar i det. Just med en djup story eller någonting sånt. Utan det är ju verkligen så här... Uppdrag, uppdrag, uppdrag, uppdrag. Men ingenting som riktigt håller ihop det. Därför kommer ju... I stort sett alla andra spel kommer, kommer in innan jag sätter igång och fortsätter i det. Mm. För att... Jag har inte fastnat i... Det är ett bra spel, men jag har inte fastnat i storyn. Nej, och den här kom tyvärr aldrig med på min lista ens för att redan efter bara några timmar så hade, kände jag att nu har jag gjort allt. Ja, exakt. exakt Allt det görs jättebra. Mm. Allt det funkar helt utmärkt. Men... Jag har gjort allt och det kommer så mycket med andra spel som... Ja. Nu har jag känt av det här och det är precis som du sa, det finns ingen story som håller mig kvar. Alltså, är det så lätt att glida över på nästa istället för att bara köra samma om och om mm, igen? Mm. Hur bra den är. Exakt, exakt. Min nästa är jag drar in alla de här på en gång för det är mm. The Walking Dead, säsong 3, episod 3, 4, 5. Mm, mm. Jag har spelat ettan, jag har spelat tvåan varför kan jag inte få tummen ur och bara spela klart där? <laughs> jag ja. förstår inte. Det är, och speciellt nu när jag har fått sett Trailer och sånt att det kommer en sista säsong Nu för mig är det bara det tror Jag tänker göra det nu i helgen faktiskt Och jag sätta mig ner och spela igenom det här mm, För mm. nu är det så här Äntligen har jag en helg där inte händer någonting ja. Så nu kommer jag kunna låsa in mig Fredag till söndag bara, Ingenting annat än bara spela spel Vad mm, kul mm. liksom Så uh, The Walking det är någonting jag ska spela klart Det är det är första jag ploppar i ja, Efter The Witcher om inte Det tar upp all min tid <laughs> Efter The Witcher Ja, eller för det är ja, ja. The Witcher är så bra. <laughs> Nej, jag bara tänkte, det finns ju en pausknapp, också, eller pausläge också tänkte jag mest. Nej, du har ju nog rätt, sätter jag mig att spela Witcher, då kommer jag inte bli någonting annat under de där 3 dagarna. Det är, ja, men det, precis, det, det är farligt alltså sådana där spel som är långa, eller som man kan göra precis hur mycket som helst i, för att mm. tiden bara försvinner, den, den, den liksom bara rinner iväg. Ja, speciellt när det finns två dlc efter Eftersom är ungefär lika långa som första Man bara, <laughs> va? Oh <laughs> okay, shit, ja. Ja. Äh, ja Men Walking Dead ja, Jag måste ta tag i det, så är det bara Absolut Ja Jag har faktiskt två till mm, sure. Det ena är Little Nightmares okay. som, som jag verkligen Skulle vilja spela jag vet mm. att jag kikade på det när du eh, streamade det. Mm. Och det gjorde faktiskt att jag bara mer ville spela det själv. Mm. Eh, men samma där egentligen. Det, det, det blev liksom aldrig av. Eller det blir liksom aldrig av. Det är fortfarande ett sånt spel som jag faktiskt har i, i huvudet. så här. Att det här skulle jag vilja spela igenom. Det här skulle jag vilja spela. Men jag kommer aldrig till skott. Det dyker Nej. upp liksom nytt roligt som jag hela tiden vill plocka upp och spela också. Dessutom alla roliga spel som, som som jag liksom vill backtracka och spela dessutom. Sånt som har kommit för, alltså, som det vi har pratat om idag till exempel Patapong och alla de här grejerna. Mm. såna grejer som jag också vill plocka upp och spela gör ju att ibland får jag liksom tanken så här det är så nytt så att ja, ja, det får vänta en stund. Så att, och det här är ett av de spelen. Att jag kanske kan vänta ett tag så blir det lite billigare. Då kan mm. spela ett, ett, ett äldre spel emellan, typ. Ja, precis. Och det här det är ett jättebra spel. För mig var det så pass trasigt, mm. kontrollen. Mm. Att för, för mig finns det liksom. Är spelet inte. Funkar inte som det ska, då kommer inte jag fortsätta. För det, det finns för mycket spel för mig att spela. Ja, verkligen, verkligen. Och precis som du sa. Gamla spel, nya spel, spel överallt Bara ja. titta runt så blir jag ju snurrfärdig För hur mycket spel jag inte har spelat Och är det då ett spel som jag testar Och det faktiskt inte funkar som det ska ja. Nej då, ja, då är det bara att vandra vidare fortsätta. tyvärr idag, mm. idag är det ju verkligen så det, det finns så mycket annat man kan prova Och bara gå vidare med istället Ja, precis, speciellt som vi som har en podd som vill prata om nya spel varje vecka mm. jag har inte tid att sitta mig ner med ett trasigt spel om det inte funkar för då kommer jag sitta och bara vara frustrerad hela tiden ja. och då kommer, det kommer ändå, jag kommer ändå inte prata gott om det så varför ska jag då fortsätta och bara ha, mer, mindre och mindre om det ja. för att kontrollen inte funkar när jag vet att i grunden är det ett bra spel det är bara den här delen som är dålig mm. och det vet jag om nu, då ska jag inte behöva kämpa vidare med det liksom Nej, nej, men absolut, absolut. Nej, så det är ju bara onödigt. Uh, min nästa är Persona 5. Mm -hmm. Ett RPG, likadant där. JRPG, jag har hört så sjukt bra om det. Mm -hmm. Om storyn och allting. Men det är också, jag har inte tid att spela alla dessa RPGer. Alltså, fastna jag inte för på en gång eller att det är någonting som bara skriker kommer att spela mig. Mm. Då har jag inte tid med dessa spel, för det görs för mycket. Spel nu för tiden är för stora, tar för mm. lång tid. Mm. Och då väljer jag ett spel som jag verkligen kan köta mig in i. Nino Kuni lyckades inte klia den liksom, behovet. Nej. Så jag tog upp The Witcher igen och nu jag har fastnat där och det kommer bli The Witcher. <laughs> ja. I ett antal hundra timmar så då vill jag ha andra spel som är mindre som jag kan spela klart på några timmar. För jag kommer inte kunna hålla på med två stycken i flera hundra timmar. För då har jag ingenting att prata i podden. Och jag kommer streama PS2. Jag har inte tid liksom. Nej, nej men visst. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Och, och just det där med det vi håller på med också. Mm. Alltså, vi vill ju verkligen vi vill ju verkligen ha i alla fall någonting nytt varje vecka. Och mm. prata om. Men åtminstone sen även om det är så att det är, råkar vara fem år gammalt i sig. Mm. Så spelar ju det ingen jätteroll på det sättet. I alla fall inte mm, nej, enligt så. mig. Jag vill bara ha hunnit spela någonting. Ha någonting att prata om. Mm. Liksom ge er som lyssnar. I alla fall ett nytt spel. Att, som ni kanske kan kolla in. Sen om det är ett gammalt eller inte. I mina ögon spelar det ingen roll. Eftersom att jag har faktiskt inte spelat spelet innan. Nej. Så att, och, då, och då finns. Tiden finns inte på dygnet ens. Du vet, jag går runt jämt med en sån här man purse, eller vad, jag vet inte ens vad man kallar det för på svenska. En sån här, ja, man slänger över axeln i alla fall, väska, mm. med alltså med två konsoler i. Jag har ett Gameboy med mig och jag har ett Vita med mig, i stort sett tiot, alltså varje dag. Mm. Och, och vill försöka använda all ledig tid jag kan för att spela, men det finns fortfarande inte tid över. Det, det, det är fortfarande svårt att liksom hitta tillfällen att faktiskt plocka upp och spela. Ja, Absolut, så är det ju. Din nästa då? Min sista faktiskt, mm. i alla fall i min lista, är Tekken 7. ja naja. Som jag vet att jag var astagg på från början. Fortfarande tag tagg på att faktiskt plocka upp det för att jag vet att jag... tecken är det, det fighting-spelet jag tycker om att spela. Mm just för att det kan det kan ha att göra med att det är ett av de lite enklare i mitt i mina ögon ett av de lite enklare fightingspelen också ja. lite lättare att förstå lite lättare kombos lite liksom lite mer basic eh, åtminstone de tidigare och nej, det är bara ett, ett och jag har inget tecken inget tecken inget fightingspel alls just för tillfället så att jag skulle vilja, det är ett av dem jag skulle vilja spela men samma där tiden när ska mm. jag ha tid att sätta mig ner och Sätta mig in i ett fightingspel? Ja, det är ju så äh, Men jag spelar ju faktiskt, och jag hade jättekul med det nu för, Innan senaste streamen Ja. För då satt jag bara, men jag ska streama 19 Jag har ungefär en timme på mig När jag ska streama, för jag blev klar lite tidigare Med mat och allt Så jag bara, ja, men Vad va ska jag göra? Jag bara, med ja, men jag tog upp tecken så hade det i liksom, satt och spelade lite mm -hmm. Och så ploppade det två trophies jag plötsligt jag bara, oh, damn ja, och jag, hade, jag satt bara och körde liksom mot datorn. Och jag bara, men då Är det så av lätt Så gick jag igenom trophielistan och såg att det är jättelätta trophies. <laughs> så jag hoppade faktiskt ut online och tog till och med tro, två trophies där. Bara för att få upp några. Ja, och ja. hade skitkul med det. Första gången jag haft jättekul med tecken online. Mm, för det var mm. snabbt att komma in i en match. Första, det var kul bara för att jag spöar skiten i de 3-0. Ooh! Då boom. kände man sig ja. Nästa match... Då hoppade, för då var det rankat, nästa var bara free to play Då kan man möta vem som är De kan vara bättre, de kan vara sämre, vad som helst Ja, ja. Han var bättre än mig <laughs> Var det uh, 3-0 tillbaka i Arslet Nej, då, eller? det blev 2-1 Okej, okay, ja så, så jag bara, men om man, man ska bara vinna en match Så jag bara, men jag testade att köra en rematch för Jag ville ju ändå suga att jag ville ge honom pisk ja, ja. Och han godtog det och det blev 3-2 till mig i andra. Ooh, det var 2-2 alltså, 2-2 jag hade panik för han är bättre än mig. Så jag bara, hur fan ska jag få det här? Nej, jag kan inte blocka ren attack och bara köta, köta, köta. Och sen vann och så stängde jag. av. Jag, jag tänker inte spelar någon Men det var jättekul. Jag hade skitkul faktiskt, nu har jag jagat trophies till och med i tecken 7, så jag ska försöka eventuellt kanske ta en platinom i det, för jag har kanske bara fyra trophies kvar och de är, de är inte jättesvåra än i typen jag ska spela jag ska vinna en match i en turneringsläge i Tekken Online. Så då ska jag bara hoppa in och spela och försöka spela om turneringsläget tills jag vinner en match, liksom det är inte så svårt. Nej, nej. Och lite sådana där grejer, så absolut, det är det jag ser fram emot att spela lite mer tecken 7 och nu har jag en anledning att inte bara sitta och spela själv som du inte har eller någon annan har, du kan jag faktiskt hoppa in och köra online och faktiskt veta att jag kan överleva ett tag ja ja men visst, visst och just därför jag också faktiskt har, har varit så taggad eller fort, jag är fortfarande taggad på det men är just för att det är ett av de spelarna som jag skulle kunna spela med mina vänner eller med dig Mm Alltså just för att det är ett sånt det är ett, per, det är ett perfekt spel att sitta och bara Gå in och lira några matcher Liksom mot varandra, lära sig Bli lite bättre, det är ett spel man skulle Kunna bli li, lite Jag säger det inte bäst, jag säger det inte bra Jag säger bara lite bättre mm. Än en, en vad man är liksom det är Absolut Min nästa är Outlast 2 mm. Jag tycker inte om sådana här spel Jag hatar skräckspel mm. jag klarar inte av dem men vi spelade Outlast 1, hade kul med det och det här ser snyggt ut och allting men jag vill spela det men ändå inte för jag vet att jag inte klarar av sådana här spel. Jag är ja. alldeles för rädd av mig Sp när det gäller skräck i tv-spel, film, inga problem. Svårt det handlar om att jag ska sitta i ett tv-spel. All Resonation 7, alltså det förstörde mig, det förstörde mig totalt. <laughs> men den är med på listan ändå, Outlast 2. Du hade inget mer eller? Nej, min är faktiskt slutar. där ja, Då drar jag av det jag har kvar då. Ja. Farpoint, ett VR-spel Ett skjutspel till VR som jag har hört Ska vara riktigt bra, mm. det är jag sugen på Friday the 13th The Game Som vi har pratat om förut En är Jason Och ah, de andra är kampledare Och så ska man överleva som kampledare Och Jason ska springa runt och döda alla mm. så Ser bra ut, har hört bra grejer om det men det är så här Jag, jag, har, jag är inte inne i multiplayer-spel Just nu för tillfället Nej. Men blir det så att jag vill hoppa in i ett multiplayer-spel och kanske skaffa det här För det ser jag riktigt roligt ut Och sista är Crash Bandicoot n trilogy. Trilogy ah. Och det här är faktiskt Jag funderar på att köpa det nu eh, Lönen kommer imorgon ja, drar upp det och kanske även spela det här helgen också mm, mm, mm. Man har ju så bra minnen med Crash Även hur svåra spelen är Men jag vill testa det ändå Och eh, det har, det har bara inte hänt men det, men det kom ut bara för en månad sedan Och jag har haft så sjukt mycket att spela ändå tycker jag Så det är väl ursäkten där Men det, är, nej, det vill jag absolut Det är att jag ska ta upp mm. Frågan mm. är bara när ja. Det är just det där När ska man ja. mm. När har man tid <laughs> Precis, precis Men det var ämnena Så vi hoppar väl rakt in i Abon Retro Ja Hur har det gått för det? Har du fått något med i samlingen? Eh, den här veckan har det varit trögt med spel skulle jag säga. Mm. Eh, däremot så har jag, eh, du har ju länkat, eller du länkade mig, vad är det, det är två veckor, tre veckor sedan eller något sånt där. Eh, på mm. en eh, sådär gammal klassisk eh, Gameboy-väska eller liksom eh, traveling pack eller vad man ska kalla det för. Ja precis, en stor väska som ser ut som ett Gameboy, ungefär. Exakt, hårdplast eh, låda, eller vad man ska kalla det för med handtag eh, där du kan ha med, kan ha ett antal spel du kan ha eh, original kar, or, oh, ja, kartong Original. Eh, vad heter den? Ah, hur fan kan jag tappa ord? Konsol! Tack, ja. konsol eh, i, och liksom du, ja, men du kan ståra där i den mm. Jag har fått hem min Ja. Yes. Ja. Jag Jag såg den som du länkade på Facebook Det finns flera stycken också på, Både på Facebook, på Tradera Jag tror till och med att jag hittat någon på Blocket med Men mm. Grejen är att oftast så är det Antingen så är det Ett helt pack Alltså den är fyllda med spel och, och konsol ja, ja. Då drar det iväg så in i helvetet. <laughs> alltså den sista, sista jag såg på Tradera Var var i alla fall upp över tusen lappen. Okay. Och, och då är det visst, det den är inte fullsmetad, det säger jag in, absolut inte. Utan du kanske får ett collar med, och du kanske får fyra eller fem spel med. Då tycker inte jag att det är värt det längre. Nej. För att från, från början så var ju, är ju inte, eller min tanke med mitt samlande är ju egentligen inte att ha eh, grejerna runt omkring. Jag vill ju ha spelen. Däremot så är det svårt <laughs> att hålla sig. För att det finns ju så mycket roliga grejer man kan få tag på som finns till till exempel Gameboy. Mm. Alltså eller Nintendo merch överhuvudtaget finns ju hur mycket som helst. Så, att det, nej, så jag var faktiskt tvungen att ropa hemmen på på just Radera. Och jag tror jag hade lite tur att det inte var så många andra som hade sett den här. För att jag, jag lyckades faktiskt kamma hem den för ett relativt bra pris ändå. Mm. Det, jag, jag tror jag ligger på halva priset gentemot på vad alla andra begär för dem Så att säga, för utropspris oh. Så att nice. jag, är, jag är väldigt, väldigt nöjd Dock, som sagt, så är den helt tom mm. eh, Men däremot så står den nu i min bokhylla Eller på, i, på min hylla, precis ovanf i, ovanför min dator Och bara, ah, jag, jag, jag sitter och tittar upp på den rätt ofta nu Och tycker att den är fan ganska cool ändå Nice. Så det, det är mitt nyaste tillägg till, till samlingen, så att säga. Mm. Sen har jag faktiskt, jag har ju faktiskt spelat lite, grann, sen sist också. Eh, till exempel så, jag vet att jag pratade om Planet of the Apes. Om det var förra veckan eller förra veckan. Det kommer jag faktiskt inte eh, ihåg. förra veckan. Ja. Det har jag spelat helt klart nu i alla fall. Okay. Jag har klarat alla 13 baner tror jag det var någonting sånt där. Ja, det var tråkigt. Okay. Eh, och. <laughs> Har till och med skrivit ner alla koder Så att jag kan faktiskt skriva in på vilken bana jag vill nu När som helst Just för att, för att komma eller för Du kunde ju inte spara någonting helt som vanligt Utom när du har spelat klart en bana Så fick du en kod Som du fick skriva in sen När du startar upp Gameboyt igen För att komma till samma bana mm. Hur som står in i det är alltså helt meningslös jag vill, jag vill bara påpeka det För att den är helt meningslös Du... Du blir ju skickad ut i rymden för att leta rätt på huvudpersonen i första filmen Som kommer från 68 eller vad det var mm. Du spelar igenom alla banorna och så visar det sig att du hittar honom inte okay. Däremot så har Aperna byggt en atombomb Som de har monterat på ett eller på flygskeppet som den film eller huvudpersonen kom i så de ska mm. försöka lura honom att åka tillbaka till din tid. Så att atombomben exploderar och alla människor dör. Aha. Fråga mig inte, för det är tillbaka i tiden. Så att dödar de alla då så kommer även de att dö... Ah. Eh, hål i storyn. Hål i storyn. Eh, sista banan går ut på att du oskadliggör atombomben och åker hem. Okay. Det, det är alltså, Så att det, egentligen så Spelet säger ingenting om någonting jag, jag ville bara få det liksom ut ville bara säga det att det, det är, I mina ögon Nu har inte jag sett alla Planet of the Apes-filmer Men helt meningslöst mm. <clears throat> För att sen gå vidare då Till nästa spel som jag har spelat Och det här är ett sånt spel Som vi pratade lite grann om Våra listor här tidigare eh, Pokemon Puzzle Challenge Mm eh, det här är ett spel som jag jag har, jag har lagt ner en halvtimme på det För att sen inse att Ja, det finns Det är säkert ett jättekul spel Det var säkert skitbra när det kom mm. 2001 tror jag eh, Då kunde man säkert plöja ner hur mycket tid som helst i det Men Det är ju alltså och Jag vet inget eh, När jag beskrev det för eh, Min flickvän så sa hon att det är lite som Candy Crush eh, okay. Det är som Jag som inte har spelat Candy Crush det är som Tetris, du har liksom den klassiska skärmen så här. Och så kommer det liksom eh, byggklossar växer liksom underifrån. Eller de kommer underifrån uppåt liksom. Mm. Eh, och så ska du med hjälp av eh, muspekaren, eller ja. Så ska du liksom skifta på två stycken eh, plattor. För att få tre rad. Och då försvinner de. Okej. Okay. Och det ska du det liksom göra för att samla poäng. Liksom. Det, det är som Tetris, det är ett evighetsspel. Liksom. Mm. Eh, det finns lite olika modes. Det finns någon eh, uthållighetsmode så du kan köra liksom, bara för att samla poäng för att liksom, försöka slå ditt eget rekord om och om, om igen. Eh, sen finns det någon challenge-mode där det verkar vara någon mini story bakom alltihopa. Jag vet inte vad den ska ta vägen någonstans. Eh, tyvärr så kände jag liksom att det finns bättre spel jag kan lägga tiden på så att jag har faktiskt bara spelat fyra eller fem omgångar med, den här, med det här pusslet då så att säga. Mm. Sen var jag tvungen att lägga ner det för jag, jag har så mycket Game Boy spel eller så jag har flera Game Boy spel jag vill spela och jag har flera nyare spel som jag vill spela. Så jag kan inte lägga ner hur jag kan inte liksom älta ner hur mycket tid som helst på, på ett pusselspel som egentligen inte berättar någon riktig historia för mig. Nej. Och det är väl egentligen det som har hänt Med min samling och vad jag har gjort Med den sen sist mm. Jag har ju inte fått hem Någonting alls nytt Jag har lite som på G mm. för att Du har ju spel till mig Jag tänkte precis säga det andra. Under min semester så har jag ju faktiskt jag har ju, jag har ju letat spel Det har jag ju absolut gjort Men som jag vet Och som jag har sagt tidigare Så är det ju väldigt mycket lättare att leta spel Åt dig än åt mig Och därför så har jag ju faktiskt sam Eller jag har faktiskt 13 spel här Som, är, som ska levereras till dig alldeles strax mm. Jo, precis Men det är ju ingenting som jag har fått hem Så därför har jag inte det nytt att gå igenom just nu Nej, precis, precis Men jag har faktiskt spelat ett spel, jag har som sagt Jag streamar ju nu så Kim Possible är det senaste jag har spelat Okej okay. Och Kim Possible What's the Switch mm -hmm. För jag har, vi pratade ju tidigare, har vi nämnt Metal Jesus Rocks. Och då har han då pratat om det här spelet som en hidden gem. Som ett fynd som inte så många vet om. Och eh, jag tog upp det. tänkte streamare. Jag spelade ungefär en och en halv timme för jag var så sjukt trött att jag kunde inte spela mer. Plus att jag dog så jag var alldeles för trött. Eh, men i alla fall. Eh, storyn är att eh, för er som har sett Disney ändå får ni kolla upp det. Impossible Spion hennes medhjälpare är en kille som heter Ron. Mm. Hennes fiende heter Draken. Och hans medhjälpare heter Kigo. Eh, Först är att både Kim då och den här Kigo, du kommer kunna spela som båda de två tjejerna. Mm. Fast för och de jobbar för varsin, varsitt håll då. Och de ska på båda få ta på en eh, apjuvel kan man säga. Okay. När de kommer in där så träffas alla. Det är ja, Kim, Kig Draken och Drakenoron. Drakenoron får den här ap-symbolen mot sig som gör att de blir två byter kroppar. Aha. Och sen kommer en tredje eller en tredje part in helt plötsligt en annan skurk och tar den där, så liksom ap-symbolen mm -hmm. och sticker därifrån. så de är ju låsta i sina kroppar. Så då blir det att Kim och Shigo ska hjälpas åt att hämta tillbaka den där för att rädda Ron och Dracken så att de får sina riktiga kroppar. Okay. Och det är det spelet det går ut på. Ja. Och det är då ett plattformsspel eh, som blandat med så här, gadgets. Man, kan, eh, man slåss mot fiender så det är lite ja, plattform, bland annat med BDM-app. Du kan använda vissa olika gadgets som eh, vissa karaktärer kan du kasta tuggummi på. Mm. Så fastnar man med marken, då blir det lättare för dig Då slår, i, i vanliga fall tar det fyra fem slag, Kanske du i på dem Först så är det ett slag ah, okay. ah. E, Ibland är det enterhak i taket För att lösa pussel, att du ska Svinga över mellan olika plattformar Och liknande och Vissa här, vissa är osynliga, då måste du ha en stråle För att göra dem synliga e, Både fiender och plattformar Så man ser lite, ja, men det är lite suddigt Ja men då ska jag skjuta på den För att kunna stå på den, annars åker jag rakt igenom det i intet och sådana där grejer. Mm, mm, mm Plattformen, det funkar jättebra. Samma sak med Gadget och sånt. Allt är jätte, jättebra. Plattforms själva banan är smart uttänkt och allting. Fightingen är lite klumpig. Jag hade velat att Kim och de skulle ha lite snabbare attacker för det blir liksom motståndarna för tror oftast in ett eller två o oftast får de in ett slag för att deras armar är längre än minna. så innan jag ens sinne fram till och så har de slagit mig en gång okay. och när jag kommer dit och får jag bli en två tre slag och sen måste jag backa undan igen för att de inte ska slå mig och så måste jag in en gång till och så där men det, ja det, det känns lite klubb. Jag hade velat ha haft att det gick lite snabbare komma men det funkar absolut mm, mm, mm. Eh, spelet är bra men det är så här, man känner att det är lite det känns som ett barnspel Börjande jätte, jätteheter, allt är väldigt lätt Det är bara ett ställe jag har haft problem Och där tog jag men det var för att jag Tappade fokus, man ska ha Enterhake om och om, om igen Och så ska man landa på en platå Platån är väldigt smalt. det är där jag har Trillat av oftast mm -hmm. eh, Men det är ett bra spel Och jag ska streama det på Imorgon tisdag eh, igen Försöker jag hoppningsvis spela klart det. Eh, det går tydligen att spela Multiplayer men jag spelar ju själv så jag har ingen Att spela med så jag vet inte men vill man ha ett bra plattformspel, 2D-plattformsspel 2D som är väldigt sällsynt På Playstation 2 Så kan jag rekommendera King Possible, What's the Switch Och vill ni veta mer om det Gå in och kolla på min Twitch-kanal Arbon Nico Och kolla, videon är sparad där Så det är bara gå in och kolla Och det sista jag tänkte nämna är att Jag sa ju förut att jag skulle ta en paus Med min 3 d samling ja. Jag har valt att inte samla på den alls längre För jag Aha. kommer inte in i spelen Ah. Jag testade, det var i inte, Jo, inte nu i helgen Men i början i slutet av veckan så, att, så var jag hemma och så tänkte jag På kvällen, bara, men jag vill ha ett 3D-spel att spela Och jag har haft Jag har, vad är det, 24 spel Jag har gillat tre av spelen, bara Men jag köpte in Jag köpte in fyra nya Och tänkte, men jag ska testa Jag kom inte in i någon av dem Ingen av dem hade jag kul med alls och tyvärr är det ett stort problem som jag har med alla 3D-spel, nästan: att jag har inte kul med dem. Vissa kommer jag igenom och vissa tycker jag är jättebra. Men det största, till 90 procent, tycker jag inte spelen är bra alls. Och jag tycker inte om 3D överhuvudtaget. Det är en gimmick som jag tycker är så onödig. Så det har gjort att jag vill inte samla på 3 d sen längre. Hmm. För att spelen inte är värda för mig att köpa, för de kostar mycket pengar. Ja, ja. De är inte roliga och de, det som jag spelar till 3DSn det är Virtual Console som är 16 bit alltså Nintendo 16 bitar eller 8 bitar spel oh. eller Game Boy spel det är det jag spelar. Så för mig finns det jag kom fram till nu att 3DSn är inte en bra konsol för mig. Jag har inte kul med den. jag har mycket grejer till den men jag, jag tycker inte om något av det. Nej, nej. Så därför har jag helt enkelt valt att nej 3DSn kan jag inte samla på för jag och nu är slutändan när jag har spelat mycket och testat en hel del olika genrer och sånt. Jag tycker inte det är en speciellt bra konsol. Spelen finns inte där som lockar eller någonting. 3DSet, originalet, är en jättebra konsol. Men det är också så här, där släpptes det väldigt mycket olika, men 3DSen har inte samma nivå. Så tyvärr kommer 3DSen kommer jag att fortsätta samla på alls. Nej. Överhuvudtaget, nej. för det är min förkölkonsol-konsol. Mm, mm, mm. Uh, ingen mer än det tyvärr hm, Tråkigt uh, uh, Och egentligen det är bara det jag har uh, I abonneretrodelen Ja, ja. Uh, Så so, det är väl veckans avsnitt Absolut uh, Ni hittar alla avsnitt på bloggen abitonörnes.se Och ni når oss lättast via facebook facebook.com slash Så tack så mycket för att ni var med här Avsnittet så hörs vi nästa vecka igen Absolut Ha gött Hej då Jingling.